Petusgruppen presenterar Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment ett överlevnadsrollspel efter zombieapokalypsen. Eh, nu är det så här eh, eh, då, Eftersom ni är eh, Nya här nu då eh, Det var ingen equipment nej, som jag på, så har liksom, det, det har ju pågått Ett litet tag, det har kommit Rapporter på tv, radio eh, Att det händer konstiga saker Människor som de säger liksom har varit döda, bara reser upp och attackera folk Det har pågått En, två veckor Sen Brakar ju alltihop lös det blir ju då det hårda Med, med zombies som attackerar människor till höger Och vänster, upp och ner och fram och tillbaks Och Ja, strömmen går ju Pang det, det blir ju bara Total panik Var befinner ni er? När det blir Total panik Jag är förmodligen på mitt jobb Jag är alltid på mitt jobb Är du på? Jag är läkare Du är på sjukhuset Var är du någonstans? Det är du på Ja... Vad var det på dagen, va? På dagen? Ja... Det spelar ingen roll i allt... På dagen tolv, kan vi säga... Lägg mig i sjourummet oh, ja, och sova lite denna... så. Jag äter lunch efter studiet... Han är alltså på en restaurang? Mm. Ja... Kanske. Ja... Måhaha... Mm. Ja. Mm. <här> ja... Nu är det ju så här. Du får ta med dig... Tio saker... Som du kan hitta på den här restaurangen mm. Du får ta med dig tio saker som du kan hitta på sjukhuset. Jaha. Ja, det är din ena utrustning som ni kommer att ha. har räknar med ett korset. Ja, men det är ju. Ja. Det har han ju automatiskt, ja. så att säga. Det är ju kläder nästan. Mm. Okej. Okay. Då börjar vi med är mm. oh, <laughs> <What? laughs> <laughs> <laughs> Jag jag hittar någon, någon form av lugnande, tror jag kan vara bra, medel. Lugnande. Medel. Ja. ja. Va, va, va nu, vad, då, vad det kallas? <laughs> det borde jag veta också väl. Du är ju naturligtvis. Men äh, lugnande medel vi skriver jag här. Ja. Tablet. Ehm. Eller flytta den från. Ja. Stålpiller. <skratt> <skratt> Nej, men jag tror att det är sånt här som man kan med spruta, tror jag. Så också. Flytande får mm. mm. eh, Flytande ska jag, och sen får jag göra med sprutor också. Nej, vänta lite nu. Nej. <skratt> får du välja det nu Nej, Nej. Får jag ta en i taget? Nu får du välja en Så Så Som du hittar på restauranger på flytande Mm, nej! Ja, nej, det vet jag inte riktigt. Mm, jag skulle nog ta en gasolbränner. Ja, en sån... Ja, det, det finns säkert det. En sån liten. En sån när man kör krem eh, i ja, det En liten minns. brännare. <laughs> För dessert. Ja, det är väldigt lyxigt att ta en gasolbrännande vad gör Nu tror jag att jag tar några kaniner eller sprutar till ja. Ja. mitt lugnande medel <laughs> Du har fem doser lugnande medel mm, Och spruta till det då? En spruta. En spruta. Spruta. Och vi Ja. finns det finns jag har. Som har som för min min är det något? Så finns det något? Så som jag har Så finns Så finns det något? Ja. Mm. De brukar ha stod det då på mönstret. Ja då. Hur stor dunk vill du hon släpa på hon? Och hur ska du kunna bära? Ja. Ja, en väska. Ja men det. Har, har du inte tagit någon än? Mm. <laughs> men han har du vet en väska för sina biblar sånt. han har kanske en liten skolväska mm. i modell liten en liten sak <laughs> så här som det går i tre block i eller något. <laughs> Det kan han ha eh, som standardutrustning. Mm, du kör hårt här. Ja, jag kör lite hårt. Betyder det att jag har en liten medicinväska? Purse. It's a carry-o. En stetoskop då, nog. Det borde jag nästan ha halsen, ja. då får, då får en halva som jag. Då får du en väska då också. Då skriver jag upp stetoskopet här. Ja nu mm. var en sån axelväska fast ja, så här bäglo lite så här Fast en skolmodell okay. inte så där var inte så stort men lite skolväska ja med en skolväska ja det blev en sån bäglo det går i lilla här då var det min tur eller 102 uh -huh. har du? Eh, ja, mästertoscopet har jag tre. Ja, just det. Men du jag du har inte. kors också det är rätt. Nej ja, men det nej men det, det, det, det har du ju alltid kod ja, dig. Du ja. det tar du ju inte av. Mm. Jag har tagit av mästertoscopet här. Ja, jag, jag bara stoppar det i öronen <laughs> Kan du inte få annan? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja? om han har net 300 måste jag göra ha någonting. <laughs> ja, vet jag. Ja, det var faktiskt mitt åttonde val för han ja, har skolväska räknas mindre av innan de kikar. Eh, ja. Okej. Okay. Det är jag, men jag har... Okay, men är är kan det. du mer hitta på en restaurang? <laughs> <laughs> det det jag hade tänkt att det skulle ja. vara, det finns jag Det är så länge som vi kör En liten! Ja. Nu kommer jag på att måste här. Tror jag. <laughs> är det min du? Ja! vill vill ha läkarsprit, med? Ja, ja! <laughs> ja. Hur många liten vill du ha? Naturligtvis En gallon blir det då <laughs> det är, Mycket för jag är liten <laughs> Ja, det är lugnt. Jag bara tänker att det, det, det brinner bra Det är det det är, det är bra till allt möjligt mm. mm. Jag har försökat inte Tuta fyra på så. Mm. För det själv mm. Mm. Det Jag har inget som man kan tuta fyra med Hoppas någon annan har en stycke Så, <laughs> jag kan eller någonting som är det där, som vapen en skalpellen så jag fick kniv som man använder på Jag hittade en Ja en hatchet så att ja, säga en hatchet, en Aha. kötyx. Ja ungefär. Ja. Fast det med, det finns också knivar nu. Ja de är, de är, ja, de är okay. lite längre så här för som är lite där i mm. Det går bra. <laughs> det går bra. Ja. Så. Ja, som elektrisk. Då. Yes. Elektris. får jag ström Demi. ifrån det är det. Då. <laughs> det går ju på ström. Oh, oh, ja, oh. ja, oh. Det är, det är det. damage 1d6. Du sätter i nummer det det. går Så <laughs> <Sen> bröstben så. <står. laughs> Men vad är det fläskigaste du kan hitta på ett sjukhus liksom? Ja, en, en 38 som är en av säkerhetsvakterna nere för <laughs> en tre. Här. Och den hade en bara en från mig. Med det också... är han, ja, han, haft haft han är med. Så det finns oss är Men Han är upprättad av zombies. Ja, men vad gör jag där då? Ja. Det är det man funderar på? Ja. men och de skyddsskulp. Har jag så tur? Du har aldrig skämt. Okej vi. Jag bara, det är ap apokalypsen här, du. Det den sista chansen. Kom det eller var? <laughs> <laughs> It's <laughs> the Det of the it. vill vi är på med den första. släcks. Vad finns det mer på sjukhus? Ja, det finns så alltså mycket bra att med. Jag är... ja, I USA då, som, som de säger, så finns det ju naturligtvis beväpnade vakter. Mm. Mm. Men frågan är, har jag möjlighet att ta ett vapen från en beväpnad vakt? Finns det någon avliden sådant? Du, mm. äh, du, du får slå en te-hullan helt enkelt. Jaha. Du kommer att ha 25 procents chans på att du kan nappa till dig efter. 77. Mm. Nej. Mm. Nej, det är inte så bra. Nej. Mm. Så snabb var du inte. Nej. Eh, men eh, de har väl kanske Någon sjukhus Där kanske jag kan hitta en kniv som är lite fläskigare Ja Ja. ja. Mm. En helt vanlig kniv en, en helt vanlig ganska ren kockkniv Kanske någonting som, som Åtminstone duger i en till att och... Ja det här allvarliga fundering Sal ja. det hittar du en men hittar en kniv det är en kniv nu mm. står det den Det är normalstor normalstor då skriver det stor kniv skriver damage en d 4 Alltså sackets kniv för barn fast att Det betatt en våt då för den har ju en d6 Eller Är den hatchet och så. Mm. Ja. Oh, det ja, det nickar du heter. Ja, Jag funderar på... Du vet, det är USA som är lite mer där, Så jag tänker att det borde finnas lite vattnet. Jag vet inte i... Vilken delstat vi är Ja. Nu är i <skratt> Washington State. Utkanten av Washington. Mm. De är väl rätt så... De har ju ganska vapeninstitutiva där, tror jag. Ja, men har för mig mm. att de har... Men, ungefär, de liksom, nej, de har ungefär de lika stränga vapenlagar som vi har, ja, nästan. Men sen kokar man över gränsen då, Det nästa delstad. Där får du då ha obegränsat med vapen hemma. Ja, men du får bara ha 200 skott max hemma. Ja, så det är lite... Men ja, nej. Jag ska tänka fundera lite här så det I så fall, men det är mindre chans Att du ska kunna hitta ett vapen i huvud taget Förstå om du också Bara för att ge dig chansen Vi ska se om jag hittar om 10 000 eh, Du har 10% chans på att hitta det. högt eller Du ska stå under 10% Okej 6. Du har alltså hittat ett vapen. du bara fråga vad du hittar för ett vapen? How Jag kallar fem gånger. Jag såg ett håll där från bankrommarna som på det. Var det den sämsta för att Eller var det den bästa dag i du kan stå på banken, men du är död, men jag tror inte ändå. Nej. Ja, du har hittat en helt vanlig pistol. En revolver. 38 kg Kaliber, om det är. Ja, ungefär. Är vi 38 eller 48? Ja, 38. Okay. Mm. <To poke overall navy> 14 är rätt ord. Nej, nej, det är sex skott det är en som med trumma på. E sex skott och du har DND10 i skala. Och du har wow. sex skott. Wow, skott wow. Ja. Det var så inga ammunitioner. Nej. Det är en att hitta bakom. Det är en, det är en, en fråga att använda sig av det gillar du vaknanskopp. Äh, ja, Anneli. Ja. Jag sitter och funderar på om mitt sjukhus har en sån här psych-ord. Så Ska kan få med en psyksjuka ut? Nej, men jag kanske tänkte att det var en sån här elpistol eller något annat. Tror Tasers. Tasers? Mm. <här> <Ketaborn>. <här> nej, men menar, det finns ofta oftast på de stora sjukhusen var du ofta Ja, det har jag väl. Ja, att det zombies. <här> det är du <här> Det, är att se. det är att se. Det får vi Ja, kanske vill använda på hans hund. Det är <nej>, <här> <nej, nej>, <här> <där lärde> <här> Men det, det är, det, man man det, är men det är, men det, det finns. Det finns mm. du, Ja, då tar den största fläskan inte Ja, det, men det är en helt vanlig sån En hyggd vanlig, ja T-A-S-E Eller S eller så. Det är bara så Jag bara, ser konstigt ut Taser rifle Ja yeah. Ja, det är tio laddningar i den. Tio? Ja. Sätt dig ner i batteriet. En, en liten halvårds. <laughs> <laughs> <här> Nej. Får man ladda den? Det börjar räcka till hunden i alla fall. Jag får får, får, får, får man ladda? Får man väl ta som nästa? Ladda? Var ska jag få ström till den ifrån? Kan <här> <här> jag väl ladda den? Smulderig, eller hur? Ja, det, det, yeah, det är det naturligtvis. Ja. Ibland. Ibland. Occasionally. Okay, sure. Det är lite dumt där, det, så jag vill inte riktigt ge kaffe. Jag vill inte ge kaffe. Jag vill inte ge kaffe nästa halvs. Ge upp. <laughs> vi sa att jag frenetiskt pumper. Ja, det var varm än. Det är sex stycken. Tost. Sex plostotyper. Nej, alltså, du kan förbinda sex sår. Okej. Eller ja. Ja, det är sex Ja, sex eh, stycken. Jag undrar om jag borde ha någon form av bedövningsmedel också. Lugnande och Ja, ja. morfin <laughs> är väl aldrig fel? Ja, det finns ju faktiskt. Det finns det. Och, ja, och ja men då kör vi, vi lite morfin också. Så så jag, jag. Ja, Här har ni killen som har grej. Du ska nog bryta om. Fem duschar, flytande. Vad har du? Jag har en spruta. Jag kanske borde ha så. Nej, men jag kan sprit, man. <laughs> Man kan ju faktiskt rengöra en spruta för att det är inte en sån ingångsplast då får tog bara spetsen som blir lite trubbig. Det blir bara trubbig och trubbig och ond och in. dicka. Ja. Ja, du vad Fick jag kaffe? Nej. Det är helt omöjligt att få ut kaffe ur där. Finns inget vad är han? Den, den dog ju den där den Kan vara inte med Vi ska, vi ska inte ha en rados av jagare också För jag också, den ska uh, återbefolka jorden så. <hållt> Jag tror inte det kommer att Behövas <hållt> Eller ja det beror på vilka som överlever Vad gör Vad gör han? Det var tantet, det var tantet, möjligen Men vi hade kört det ändå jag, jag tänkte säga den, det är nog <här> jag hade ändå kört <här> Han trodde att han ville ha kaffe Ja han trodde nog det, men det var fel För vi dricker fantastiskt mycket kaffe <här> ja det tydde ju inte alla då <här> Ja, nu har jag en väldig massa mediciner och en kniv <här> Och en taser också mm. Jag skulle vilja ha något som man kan slå med också typ baseball, till det här stuket Fast baseball, här är inte fint, Men kan man inte bryta mats, något in från dem. Någon... De här som man liksom Drar sig upp med i sängen Jag Ni är en enhet Vad har du din ska på få. Tack tack Med eller utan ytspännande Jag vill utan, jag vill ha mjölk också Tack tack det, det du kan ju göra Egentligen är att ta en krycka Kanske Ja, använda är... som kladd Ja det tycker jag låter som en bra idé Jag vill ha något som jag vill är, där är Lite sådär effektivt Att slå med jag Misstänker att jag kan behöva slå mig ut Ja Kryckor har ju en sån här liten spets också För när det är is ute så. Man kan fälla ner <laughs> Men det är hon som väljer här nu. ja beppen. Ett fot. Ett fot. Ett fot. Ett är Jag tar upp ett fot. jag det är för det är ett med någonting så kan man som tillgörelse. Nej, men bara är ju... Och panna, gitarr. Man ganska länge. Om man tar en sån här riktigt stor... Men... Nej, mm. 3-4 timmar det är, bra. är det ju bra. Ser du att det har bra? Nej, du ditt kött, kanske inte. Mm. Ska jag ta en. Det är jag läkarsprit. Vi, får, vi får till en eld. Jag har inte Jag har Det har varit timmar tyvärr. Kan man karva lite? Ja, men då får jag både ett och så, och sen har jag mat, så mm. då försöker jag hitta så att den är ganska behändig för mig att använda, mina också så att den är stor, så det... mm. Stort Ja! <laughs> Ja, den går ju som klubb då sen. Ja. Eh, så. Så då var ju då. Jo eh, eh, eh, eh, sånt. Ja, Nej, men det blir en D6 så jag tänker. Skala på det. Ja. Eh, första fyra timmarna nu. Ja. Så också prettygant. Ja. Det är bara ett upp. Ja, vi kör på en krycka. Jag vill ha något jag kan slå med en trycka, ja. bara tänka på att de är tunga. tunga de bygger mycket i skador kan jag gör inte det, alla tusen, då ska jag inte ha den jag vill göra skador ju mm. Det kan jag lägga hela peta på med min kniv <giför> men det är som jag säger, vad heter det nu att du har du för... kom ju inte en pistol nej jag gjorde ju inte det men oftast har ju, det har ju en form av baton också Ja, just det. Kan jag sova för dig mer? Ja, med 25 minuter får du fortfarande. Det går väl lika illa som vanligt. 31. Det var, det var närmare, men inte. Nyckel Men inte Nej. Nej. Men. Äh, finns det något mer medicinskt väg man kan behöva? Någon sån här, heter de? Alltså de här som du använder när du tar blodtrycket typ de stryper blodtrycket lite. Jag tänkte om man har något jättesår som man kanske behöver. Är det med? Stas. Kan det vara bra att ha? Kanske. Kanske. Jag vet inte hur länge de överhuvudtaget reagerar på när du sätter runt här så att du bara trycker ut. Jag tänkte inte på dem. Jag tänkte mer på om man hade någon som hade blivit lite skadad på annat sätt än kanske som visade. Fultor eller sådär Och pulsera lite sådär kan man bara Men det kanske inte så vanligt Kan vi snarare uppäta något sånt Ja ungefär Jag kan säga att det här är väldigt väldigt basic Det här att Bara du har någonting Som du kan förbinda med Nu har ni ju First Aid med lite olika uses på Då är det inga problem att förbinda Även sådana Nej Då behöver vi inte det Nej och sen sover man bort väldigt, väldigt mycket skadade under tiden För att, ja, annars så kan det gå riktigt illa nu, nu vet jag att ni kommer börja skratta Men jag sitter och funderar på om man ska leta efter kondom. Ja, inte? De kan vara vackra, men lite allt möjligt liksom. Det finns. Ja, det finns. Ja, ja de med har då klotter i räfflad med <laughs> eller utan glid. Uh, <laughs> ja, nej, jag tror han ska ha en basic utan glid. För då kan man bära vatten genom jag har fått lära mig det ja, ja. Av Andreas faktiskt. Ja, du vet jag också. Så där ja. behöver man inte ha ett glaskula Ja, men precis bara bära vatten pratade jag om. Hittar ja. eller, du hittar. du med Kondomer är bra. Ja, det tycker jag. <laughs> du hittar. Åtta, var 8. du kvar i det tipacket. Ja Då har jag det mm. Har ni på med det sjolrummet egentligen Är <hör> <hör> ja, det är användsrustning? Ja, har du, mm. man har det du Sittar Jag går inte till ungdomsmottagningen Där de delar ut gratis mm. <hör> Gör de inte i USA nej <hör> de Ja vad det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det är tre på. Ja, 11, har jag Jag funderar på om står de personalen, de blir sina tonvisina bilar eller ska jag försöka torka den då här. Mm. Det kan man göra. Det blir mycket mins pengar med min så. Det blir det blir lite så också kanske. Det måste precis på hur du karaktär känner skulle han göra det? Ja, du vet att han han ska bli präst för han får vita, han är lite mer mm. ja. han är lite mer öppen. Ja, hon är ju 19, det är Är du färdig? Nej, inte riktigt. Vi håller på med equipment här. Har de sinne? Kondomer, morfin och taser. Vi kan se, jag kan stå och hel oss här en malstor kvin. Och de har inga, ingen där över huvud taget Lite lugn bara, om du också det dig, inte hittar någon <här> frivillig Hur lånar den? Det <här> oh, that a good one? <här> hon, hon tror det <här> ja, Men var det inte den jag slog mig Ja men den har varit snäll vid henne Jo men var det inte den jag slog mig mm. Jag tror bara 18, 19, 17 Hela tiden ja då, då, då, då. aldrig ja, varit den är mig Den har varit snäll vid mig i alla fall <här> Needs Det It's a girl, Dan. mm -hmm. it's a girl, Dan. <laughs> Do you need den. a female character? Ja, no, no, precis. To so. Men jag tar den här som brukar hata mig, helt enkelt. <laughs> <laughs> du, mina hata mig absolut idag. Jag har försökt jag inte... De de med 20. 20, ja, okay. ja, men jag har försökt ta en två en grejer. Vad sa du? Måga D20 ska man köra med? Nej, en räcker. Jag okay. mm. har mitt set. Mm. Har du fått ut till, till mm. lån den? Till Nej, jag såg det. Våldigt. Ol? Ja. Jävla jävla vildt. Våldigt. Nej, det är tja så att man. Så här ligger det till också. Jag läste lite på idorna. Mat och vatten går som en enhet så att säga. Uh -huh. alltså, en enhet vatten, en enhet mat, måste du om dagen. Ja, okej. Så så att har man ja en lite vatten. Säga, då klarar du dig en dag på den Fast det är inte egentligen läkligheten nej, är nej, nej, utanför nybåd där vi bor <laughs> men, men, men, Vi ser så, så för enkelighetens skull mm. Har du då en stor mm. konserplök med mat Så klarar du det på den Den dagen Men du måste lika, dagen efter så måste du ha den För annars så får du ju minus i Endurance och i... Ja. Hur, läker hur bra har det gått hittills heller, Med kvar. mat och vatten för er andra som har spelat? Nej, det är kunskar upp uh, Bassens karaktär bunkrar upp med hundmat Så, att, så det är ätit nu Och de bunkrar upp med kräpmat Fast det är du som har en hund Nej, ja, jag fick inte ta det för den kärringen De ville inte ge med sig Det är obehagligt jag har lite, jag säger, ja. ja det är det Ja det ut så att, yep. Men det låg ni gärna i skippen då från, från början är... mm. Mm. Jag kan så göra att Jag kan slå Ja, så, har så, så, jag, ja, jag är ju på ett sjukhus, det är ingen bra mat <laughs> Nu. No. Så det blir, på en mat och vatten så blir det två slått. All så jag är ju inte så är att just have som mm. Men jag är alltid på jobb, så jag är hemma. Vad? Hemorrheds. Det är en vatten. Det är en vatten, på! Det är du fick tag i en, du tag i en sånt här otroligt så så mycket vatten men min allt det är sex liter det får jag en, en halv liter. Okay. jag tänkte jag skulle leta vatten också. Mm. Mm. Mm. det är så då. nej bra du hittade ja, det då i en flaska <laughs> hur mycket är den? en lite. <laughs> Nej men nu är det Skojar du inte Du, hoppas, du får ju hoppas att du träffar lite trevliga personer Som kanske delar sig någonting också Ja det kan man ju hoppas Nej You right, my husband here. Yeah, yeah. But it's okay Vad heter du? Anneli Du får timma uppe i min press Jag är en big black man Jag är läkare Det kan vara löna sig Att vara vän med mig jag funderar på att jag sitter med kondomer. Mm. Luta <laughs> mat som en präster var ju intresserad av Jag en äta Ja, ja okej. Okay. Ja, burkmata man har. Det mm. finns mm. ju som försvar. Ja, konserv har ju, alltså försvaret har ju mm. när man svingar Det är ju bönor med karvita. Ja, karvita. Ja. Mm. Eller präg Ja, det finns sådana de ju... Det låter ju alldeles förträffligt ut. <laughs> ja. ja. Säger läkaren som är van vid sjukhuset. Jag inte, Ja, inte då sjuk. Ja. <laughs> uh, mm. Mats. <laughs> det, det, mm. det är bättre än ordföranden. Äh, kunde inte göra med Du får dra en bok. <laughs> ja. Jag har inte ett lapskor. En bok är så enbart. Under slutövningen. Ja, det måste vara så tryggt. Ja, men måste, Nej. Kommer på vi två You little know, tails, <laughs> <No. So>. <laughs> <laughs> have to be so hungry to even consider. What hells. Ja, alltså. Ja, det kan man ju det har ju. Bukten. Bukten va? Är slutmat eller? Eh, ja, jag tror jag får leta efter något säkert med då. Mm. Man vet ju aldrig hur länge det dröjer. Hur man träffar folk nej, liksom, som inte käkar gärna uh, Nej, mm. Mm. Mm. Jag jag där, och då de Men det är det Jag ska inte om jag överlever så länge <laughs> <laughs> <skratt> <skratt> jag hinner träffa någon av er andra. Jag bor på sjukvård. Du vet att jag, brukar jag har faktiskt två böcker med mat. Ja, trevligt. Två och. med mat, trevligt. En årsbrukning av gel. Men något speciellt rätt, min favoriträtt kanske. En chock. Två med mat, skrivet. Mystery meat. Mystery meat. Spam. S mm. Surprise. Så <laughs> står på böckerna. Surprise meat, ja. Hän på jobbet har de en sån här live, science fiction live och Så spela ut i skogen. Så var det talat om hon skulle ha med sig fem konservböcker eller något i minaste delen. Så de kom inte till live och så fick man lägga alla konservböcker en stor, stor kryta med vatten. Ja, det är inte någonting som då tagits upp. Det är ju det. Hur gör de Och ettiket, sen på sidan, då så fick de fem konservböcker. Jag hittade en sån mystery på. Ja, du får inte rätt som det var så det den inte över utan etikett. Det bara okej. Vi kan inte sälja det här. Så så <här>, <cash på> jobbet, <här> ja, var jag vill inte vad jag har en hur länge det har stått. Vi vet inte vad det är. Om jag slår så får jag se, okej okay, jag hittar det här det här mm. Ja men, de här låter pratar Orden inte bukta ut på Surströmmens Surströmmens Survarianter Open jag care Ja <laughs> <laughs> Men det var jättebra för att stå på er för dig, men jag det som helst. Det smakt på en roligare på jobbet idag. Om man får... har fått Det finns ingen... Del dator Ingen in dator. men finns ingen anledning. telefon. Men någonstans aftonbörd det senaste eh, året. Du luktar ja. Jag luktade på en. Eh, luktade Däremot fanns det en handväska med lite smink i. Men den blir värtlig. Det är en clean <laughs> som den är då det blir Jag får bara så. det pluggsupplex. Tack. Kanske. går. Katkiss. Alltså en typ ritteckning så Vad det var igenom ett toffra stank som man skulle vara där inne. <laughs> <laughs> och det är därför som bygger in det tror <laughs> jag. Så nu men så så, bara, så han bara det är bara felanmäla Så kommer delteknik ut och byta den komponenten som är limmad med ett annat lim. <laughs> så. Stuligt så där på datorn utan. Liksom. Mm, åh, det luktar käris. Det är helt komplett. Jag vet inte. Men jag vill inte få det kan vara för någonting om det är liksom jag vet inte kan vara någon variant Ja. Nej, nej. Det är fasen. Du hittar det någonstans finns pengar där. Det är annan jacka. Kan då. Kan man? Det är de jackorna i alla fall här jacka och sen så var det ja, det var det som var kvar glömt. och skor. Men du vet Böcker, vi fick nya böckerstullar Ja, det här är Vad så det var På vår så var det i sin så vi har Trådhörna gärna, sådana här limmar som vare. var vi kan man landa Men jag kanske kan vara Jag ser på tjejerna, då, Det kommer ju vara vissa du tar en damväska med lite smink Det var knappt också? Ja, klackortagning. Ja. Nej. <laughs> Okej. Okay. Dom väska med smick? Jo. Vad var vi, för Det var lite svårt. Det var det lite svårt. Jag... lite sånt här. vi var på en flotmack. Ja, vi, ja, vi var ja. ja. ja. fly på zombies. Ibland lite buskar. Ja. Nej, jag ja. vet inte ja. hur dom mm. väska i USA ser ut. De har väldigt jag, mycket. Jag tror att vi kan antycknat. kanske har väldigt mycket på de, de sakerna. Så, bästa på alternativet. Nu skjuter tanten i knät och spring. <laughs> <I like it. laughs> har du hittat alla fina tio saker? Jag tror jag har det faktiskt 1, mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mm Testa på. Hur bär ni hem? Ja. Hon. hon har en axelväska i alla fall och en handväska med smink. <här> Eller <en> hand. <här> <här> Man dom med smink för de ska stå på Jag Jag bestämde att skopet hänger om halsen. Det är mitt stora problem med ja, min 1 kanske... gallon läkarsprita jag inte det på det var en som var Jag hoppas det. Ja, för att det blir slott med. Så så, så tänkte jag inte. För du ligger min läkarsprit med Är det en vad så borde det göra det ja En gallon En gallon. Ja, tantal. det kan då. Ja. Det kan vara glottat också. Ja då. Jag har ju en himma En gallon. Läkarsprit. Eh, nej. Vad ligger den här då? Det är glas. Det är glas. Jo. Men det finns något bra litet handtag kanske. Eller något det gör så det det är det liksom, det. Ja, det är precis det, det. det är så att det ha en järn och så. Jo, det det Ja, ja mm. det är det jag Det känns med. som att det mesta jag har är ganska små saker. Förutom min en flaska vatten och två mat. Det kan säkert... Du eh, har mm liken <laughs> okay, <snicka> e ja. ja. ja, Det är så en sån här stor Jag som har så för av smidighet och tittvetten. jag har tagit tio saker men får jag ta något nått bära. det dig? Får jag ta med mig typ en sån tvättpåse som de stoppar snuddsvett i och stoppar min en flaska vatten, två burkar mat och en gallon läkarsprayt i För det andra tror jag får plats i mina så du, du menar alltså att du inte valde någonting att bära Nej, <här> <här> jag tänkte att jag kunde bära din Då Jag har en ganska stora fickor. Så vi lägger en flaska där, två burkar mat Kondomerna i bakfickan Så bär jag min gallon i bära <här> <här> <Ja, ja, här> <här> <här> Det är ungefär det du gör Det är det jag gör <här> Du kommer spra springa genom en stor lakslaska <här> släpp släpp släpp en kull Släpp Han <skratt> i han har, han, har, han har En Och en stor kniv i hand. Det är ungefär det du har Sen har du då allting närmare i fickorna Ja, jag har ja. lite innefickorna Vad är du i reflex? Vad hade du i reflex? <skratt> Vad hade du i <skratt> Jag hade inte bra det är sju hade jag faktiskt Han är inte med med men. Ja, men det är vi nästan säga som <laughs> Eftersom det är lite fast. Ja, så, jag. Jag. så jag har ett extra fastan <laughs> <där. laughs> <laughs> här. ska det är Har Sju hade jag i reflex. <laughs> sju hade jag i reflex. Nej, då kan du nog klara det en bara Då klarar jag mig inte. Ja, bra. Eller att vi ska slå för <går> Tack <går> Nej men om jag bara springer runt Med min gärna läkare spritt litegrann Och undviker Ja, äh, nu, nu ska vi se Hur och... <går>, går det för oss oh, du ja, Vi var ja, ju ja, får jag fall på någon Frånbanken om vi sånt här på Och gör att springa från sånt det på vår så... ja. skull no. okay, Jag kan så det ska Ja, ja, ja. Det var bra Då ska vi se Vad ska vi göra för att bli stor och svart? Det är ju min karakter Blackface Det största problemet då är nu det, det är ju då att eh, Kocken, grönsakshandlaren Kjellriden Med galna kjelligen eh, Står nere vid flodkanten Vad fan gör de där? Och Frius. så som är, som är, som För no, som är så är <skrattar> Nej, det är hon som är mest ja. anlitskraft. Hon ja. det bäst i ja. ja. det. Men är inte så mycket intellekt. <skrattar> nej, alltså dom är så lägena. Oh. <skrattar> vi är i en <ymitigen> strid där. <skrattar> Okej, okay, så Low. No. De, man en <laughs> <laughs> du, du vad man så frigiv. Lång nu. Kommer jag ha en karta? Kan vi ha en karta? Så vi är en karta? Kan vi ha en karta? Kan vi ha en karta? Kan vi sjukhus, en karta? Kan vi så en Nu är det ju så här då. Att nu har vi ha vi ha en karta? är vi ha De spelar så vi... De skickar ju inte zombies, Så är det som vi och spring? Som ni har sannat, sannat, sannat. för sin middagsruta. Måta somnat ska jag inte. Nej, det ingen. Vi låter hunden stanna med. Sitt. Ja, du är det som man Inte inte en Det men tydligt mer än döda och inte levande. Ja, i alla fall. inte du som vanligt. De like <laughs> ja. lägger den där, den där. Så De lämnar henne i fel Som de tror att de får ner det fel mm. eh, Och det som har hänt Oh zombie queen <laughs> <laughs> Oh <your> zombie queen <laughs> Hela den här gruppen har ju då träffats Utom ni två, <hör> naturligtvis mm. prästen och eh, doktorn Men jag har ju inte kommit in med den här mm. än Men de andra i oh, gruppen <laughs> Har ju då eh, kommit ihop Och, och sen hjälpts åt Och eh, faktiskt grannsat sig i en en lägenhet. Det var förstås när ni gjorde att den där våningen. Ja, jag har nog rensat den där koken. Nej. Är det var bara våningen okay. ja, så var det tillgängligt. Jaha, okej. Vi tog ner till våningen under och rensade den också. Tackar, gud. Vad är det väl? Vad kan det Men det är inte där nu. Nej. Mm. Ingen av dem. Eh, Nej. Eh, men vi vet ju inte då. <laughs> han, han och Jocken. Mm. Och du är väg då till en, mm. The Radio Check. Som det heter. Så fint. Och lite det extra batteri till hans bärbara dator Så han ser, kunde försöka koppla upp sig på det internet För han har lite abstinens för det ja. eh, Där är de In the love -shack. Ja. <laughs> De andra då fick för sig att eh, för De stod upp på taket Och konstaterade det att Han bara lugna ner sig med zombies Och Det lös fortfarande I en mast Längre upp En marvit mm -hmm. längs floden upp så de, de upptäckte att ah, men där finns det då, eh, ström, elektricitet eh, Så de tänkte att Nej, vi, vi, vi drar dit helt enkelt För att kolla upp det Och meddelade de via radio som de här två inte var med spelade den gången Så meddelade de via radio att de hade dragit Drog iväg men vi fick ju vara kvar För de var massor utanför precis Man up, yeah. ja. De var ju åket upp i som har lite kontakt Eh, sen när de tog sig så pass långt så kom de över floden Och sen eh, försökte, följde de floden För de var rätt mycket zombies upp på, på vägarna Och rörde sig eh, Men eh, när de gick längs floden så stötte de på tre Och där är vi nu eh, Det var bara Gamla eh, tanten var, som inte hade någon emot sig mm. Det var Ja tror jag så. Ni hade varit sen emot er mm. Och likadant Anna Mm Eh, den jävla tanten skjuter Anna i ryggen. Så har jag Alltså liksom... <isé> Varför <här> är det här ett vanligt sådant oh, så när det är basse och hagel. Det bara Då har vi det. Är, alltså. det, det, det, det, det, det ja, då var det här gjort. <här> <här> <här> <här> <här> Åh, oh, gamlingar Jag yeah, yeah. yeah. yeah. bara vet alla i henne Det kan behövas igen Ja Det är bara att akta sig för bassen. Jag <laughs> skulle ju bara hitta alla Alla pågårde på hur man gjorde med <laughs> <laughs> det Det var lite såhär <laughs> Vad heter nu? Basse och Nej, någon <laughs> <hör> du nu? Vad har du rätt? det? <laughs> oh, minus två <laughs> så och kan inga som plus sin modifier. Vad ska du ha? jag bara försöker lite. bara fram fem Ja, men det står i mitten nu ska jag sjo när jag står bara på Nu så är vad det var det initiativet då? Initiativ vad var det då? En t 6 Ja, och not den som har bäst dex i kroppen. Det hörde jag. Ja, just det, det är om det eller exakt så den som började det fick börja den reflex alltså. En reflex. Det är åtta. du hade du hade på en någonting då som som brinner just det, en bild ja. Och det var en band. den barn fortfarande någon runda till då verkligen. Ja, ofastad den. Mm. någon Då slår Nu ska vi spela En Nu tills jag går balen. Halvfull alltså. Två. Plus index mod oh, uh, uh, uh, no? okay. so, uh, uh, reflex. vi kan vi kan modifier honom. Price eller. My index. Slå Eller reflex eller. Oh, reflex. Alltså är en bara reflex eller. Bra. Nej, Men hur har ju range <laughs> attack på okay. surprise Kom inte ju det surprise Ja, så det Och ni Okej. Du hade kraften på ditt rollformulär Helt onödan Det är jättebra att ha det För de kanske han är överlevd länge ja, ja, det, det var så big and black ja, Elite Det var det bästa jag kom Elite på Elite player Symbolisera mig Vet du hur du har sådana underkläder ja, Vilken misstag jag, att det, jag tittade inte så noga Jag, jag läste bara Jag trodde det var vatten Korset vatten. Jaha, hopp, du? Ja, ser jag. Mm. Det var läsk. Kanske egentligen en sån flaska? Ja, men var det läsk. Det var läsk. Det var läsk. läsk. Läsk, läsk. ja. Äh, de är nog nu ovanliga zombies. Så det är inte heller så roligt som vi hade Nej, det är inte så roligt som i Harry Jag har sagt att du har kläckt ihop filmer nu Ja, jo, vi, vi väntar med eh, De har ju nog protection det. Alltså, <laughs> så då är det ju då <laughs> Kan vi ta ett glaset Nu titta på det. <laughs> det kan vi göra <laughs> <Så> då, är <laughs> så det då är det ju då Har <laughs> ja. vi är det är protection då. score plus en is <laughs> Det är något på det du har ju, vad har du i attack? Uh, Range attack är plus 3 Ja, uh, har plus 3 uh, Då är det, och sen har du I hit har du 10 va? Ja, uh, uh, längst upp Ja, uh. uh, just det 10. Mm. Uh, uh. Uh, då ska du komma över 12 då På D20. På T20 mm. uh, eller, med, lika med, uh, ja, uh. eller lika med Ja, eller lika med Med en T20 plus till 3 då Just det Över men inte under Nej, det är över faktiskt jättepanstigt. Jag vill lite till under och Hitzöver. Vad? Ja, det skit. Ja, Men jag vill under. Det är så här heliga man. Edmonds Dungeons and Dragons. Ologiskt. Här kommer ni få förklara för mig Jag vet att jag har att jag har slått. Jag vet att jag har slått. Jag vet 20 jag har slått. Jag vet att jag har slått. Jag jag slå över Jag vet att jag Jag ska det är frågan om vad jag ska använda för någonting Man ska försöka titta fyra på en till Börjar man på level 1 Eller har man ingen yeah, level 1 Nej, bara på level 1 Okej, vittet, jag såg inte det här ut No class always mm. One done, no class Jag åtta lite kaffe Jag har lyckats bylla på detta heller <laughs> <laughs> <ett stort> <laughs> <laughs> ja, jag har inte kommit in i spelet Jag har redan drängt honom <laughs> ja, ja, det är jag säga det är, bra har flytt flytt. det är en bra formel att skopla ut en Det är nog så, jag börjar till Får nu ska jag man ska försöka Titta fyra på en till då Gör det Ja då, är en emot det. Uh, det han var in lite och Kan man uh, inte brinna mer säga, Om man är emot mig så uh, ska Jag ska backa och skjuta honom lite istället vad gör du? Lite lätt. Skjut lite till så det är Backpacket som är värre en zombie så fire. Ja. <här> du slår 20. Du slår då? Ja, 20, då är det Oh, that's uh... a <laughs> That's a 20. That is good. Natural <laughs> <här> twenty. det headshot. Ja, vad gör jag? Head. Ja. Vi ger Ja? head. Ja. vi så Det är sex. Eh, du med. Uh, en 38. Jag har det hela. har på det Jag skrivit det Jag har skrivit det Jag har på det Jag har skrivit Ja, det hela. Jag har skrivit på Ja, Jag har skrivit på det hela. Jag det är Jag har skrivit på det det är Jag har Alltså jag missade ju faktiskt Ni brukar ja, alltid ja. göra något roligt precis när jag har stängt av kameran <laughs> Men med det där Jag tar först med Du jag stå, jag där, okay. Så jag undrar hur många gånger är Fyra. Fyra, är det? <laughs> det, är det är Fyra de Lite sjung många, många gånger jag mycket, väldigt många gånger Annars så Nu har han en hälso Nu har han en hälso Nu är han och jag Jag berättade på jobbet Jag har hållat hotell, de bara och jag bara, ja, fattar ni vad vi skrattar? Vad fan? Ja, hej då. Vad gör jag? Jag försökte slå till han. Och jag har inget alls. En trädpinne. Men gör du bägge <laughs> de på då det, Ska jag komma över tolv, eller? Har du, du, du fler range så gör du dem... Eh, ja, det kan du göra med en gång. Om du vill göra fler, om du har fler. Jag har fler, jag har tre på ett eh, Ja, ja. Eh kan du bli jag har ja. ja, ett till då. Mm. Uh, det blir 3 så 14. Mm. Mm, det är lugnt. 6 uh, den här gången. Whee! Sjön. Att kunna skola. Och du avvaktar sen efter det. Eh uh, för en vackra under lite mer. Ja. Ja, är någon kvar här nu? Ja, det är nu har ju en i mot Och uh, Anna har ju en i mot får spela henne med. Stoppa din säck. Ja. Och Det är en jävla dag den då. Och inte, blev då efter sju, sju kan jag ju. Ja. Hon blev vita partisk efter det. Helt handlingsförlamad. Står bakom mig bara. Sånt här. Får <laughs> så det Ingen risk att smälla ner och skompa. Nej men de står som bara. Ja min lilla är hand. jag har en men som lilla lilla spade. Oh, <laughs> <laughs> Så jag försöker slå till, och försöker bestå på den slingeln. Så då försöker stå till var det är 12 till höger. <laughs> ja, U12. 20 är klart. Ah, ja igen på oh, oh. ja. <laughs> ja. Nu det över 5 3 6. <laughs> It's more like you <laughs> Nej Så går det ner Ja, det är alla Men hellre Det är inte den är, så. här Inte det här spelet <hör> Du måste ha ett headshot för Annars så slår du ner dem till noll Och sen så tar ja. de två timmar så står de upp igen ja. <hör> Det är ett stort Jag tror att det är nog antagligen de skar i två timmar <hör> <hör> Ja, <hör> <hör> jo <men, hör> ja. Då är det Mm hon kommer nog sen kanske, får, så att du lika om Jag, få mer, jag hon får med vad hade hon då? Hon, hon, har kniv. Har, hon har en kokkniv och en köttklubba. Hon har faktiskt ett punkt hagel. Jag vet inte att det ännu mer användbart. <här> Boksnitshandskar fast <på> är det. <här> <här> Men, Men det är roligt. Ja, jag vet inte vad hon har mig. Faktiskt det, mm. det Vad kan, kan hon fortfarande ampa? Jo just det, hon har ju en t-sex Är det äh, äh, Nej men hon kan få sin köttklubba Vad kan jag ha för spara på det? Om du kollar en vapentabell Köttklubban, vad har du här är här? <laughs> <laughs> <laughs> ja men det är en klubb, en t-sex ja, Hon försöker klippa till, hon har plus ett 18 3 ja. Och du slog till T6-an. Fem. Fem? Hon oh, har två attacker. Ja. Får hon slog igen då. Nej, <här> inte så <här> bra. Nej. <här> <här> wow. Hahaha, <här> förr. Ganska använder Ja. Mm. Mm. Vi en <här> oljumt T20. <här> då ska vi se... t <här> 20 <här> <mig>. en 20 <här> <one> successful headshot på Instagram mm. mm. Ja. Nu är det jag säger. Instantly, ja. Men det står det på 3. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Men det är dina vet. <laughs> men det är... <inte> ja. <laughs> då uh, står det, jag har läst om det, det står då. Jag tror det är det, det, det, det. Det, det. <laughs> <laughs> det är så fattar jag det. Ja. Mm. Det här är, ja. är National 20, så har du en headshot. Boom. Mm. Maximum man damage, man har damage. Period. Ja, Ja, det är, det är en headshot. Antingen antingen så gör du en om du slår 6 så är det en headshot. Ah, ja, ja, ja. ja då, det du, då stryker vi eller om, du, eller om de är prone att de ligger på noll, då mm. har du automatiskt headshot bara du liksom går fram och klipper till. Så mm. jag vet jag aldrig gjort en andersko ett anderskoppnet där. Yay! Då är jag det där. Ja. Men den var inne. <laughs> det är mine. det var. Är det någon som har köpt? det var ju 20 med mig. Nej, det var resten snarare. Jag hade gått för 20. Då var du ju 20 med Ja, utan. Ja, då är jag. Ja! Får också dyr då? Då är det bara något annat kvar då. Mm. Mm. Hon missade hon... andra attackerna. Mm. Hon... Ja, jag, jag tycker ni spar in henne nu så får hon gå också. Lämna <laughs> mm. ja, handen. Hon är den är väldigt 20 hon är just nu för att hon blir ju vit. <laughs> alltså, två attacker. Vad ja, har hon är i diffens? Defense protection, protection eller protection. Ja ah, well, well, det, well. Up. Yeah, det Plus, Plus 3. Ja. Så 3 2. Oh. Oh, eh, då ska vi se här nu då. Det var träff på bordet. Helt fantastiskt Fyra poäng plus Tre Sju cool. Plus stamina Plus stamina ja. ner mm. Mm. Mm. På Annas Det är Br Britain Ja, där står det Anna ja. mm. Och sju ner från 30 blir 23 då Men typiskt Gick hon ner 11 på den Skottet, eller? Ja, då var en dag av hälften. Aj, aj, aj, aj. ständigt denna bassa. Ständigt han har Jaha, i vägen. Eller så är det fin som Ja, precis. Nu är det då? Ja, det var den kvar. 6 Nu är det inte sattid igen. Ett, ett, ett, ett, ett, ett, tre In <laughs> <laughs> Omslag Omslag Jag sa om det är sån Så det blir fem Ja, oh, de var ni Den säger att jag, um, jag tror jag ska försöka sätta ände på den zombien. Ja Min får Ja du är i årspring. <laughs> så det är, Men, det, man är det hon, hon använt här Ja, hårsprang, hårsprang. Bra. Bra. Bra. det är, det är, de är ju de mest användbara mm. kläderna överhuvudtaget vi har. Det säger mycket om jordbrukarna. <laughs> de vad säger jag? Ja, 12. det är, <laughs> <hå>, ja, är Gänge. Ja, ja, <laughs> jag slog tolv. Precis. Jag <hållt> snart kommer läkaren med man slog Tack, vad sker Vad har du? Var du tolv precis? 12. Ja, då är tre. Blum, blum, det Men var in med Ja, är det T-sexo, okej okay, Jag kan det se är att Trump så Trump så det framme När man upp jorden Skolplanschen är i den Så står liksom T-sexo, så där Ja, då var den träffade i det är Men det var ingen <skratt> Ingen natural Nej, men Måste läsa nej, just det Ja, det är sånne Ja, det är sånne Ja, det är sånne Och de är sånne Jo, men Alla här så är kill. kul här ser vi en staty ut och... Ja, oh, nej! Det har jag fan inte läst. Vad? Vad? Vad Va? Va? Va. var det? Vad har du nyttat? Sitter du och lusläser reglerna? Ja, hade, har vi möta mig Jag, var var ja. <laughs> jag efter reglerna för... Hur, hur man ska överleva om man är fast i radioaffären? Det är nästa sida. Ja. <laughs> <vill ha> <laughs> Regler för fast i radioaffär. Ja. <laughs> You're dead. Automatically dead. <laughs> Make another character. No chance of survival. If the walking corpse is brought down to no stamina or lower without any successful headshot during combat, the creature will fall to the ground prone. They will remain there for a few minutes before standing up again. Isn't it? Okay. If they have legs then, to do it. But here, we obviously, uh, on top here for. One successful headshot means not to kill an enemy kan mm. Men då då vi vi inte varför den här sektionen med Nej, men du inte slår någon headshot på. Mm. Om du bara slår slår ner han, på på Ja, men det är när du headshot ja. Du måste alltid ha en headshot. Ja, det gör ja, jag har, det Ja, ja, Men om du slår en headshot när han har full HP så är, är det i alla smart. fall ja. Ska Headshot. That's what we should do. Jag <histern> oh, då, då, då uh -huh, läst uh -huh. Det är läste som så att du, du, du måste spana ner då ja. måste jag kasta in fler varor stil hela tiden. Då är vara. Det blir det varor. Ja. Nu nu är det lätt. Det är väl, det är <histern> som <är> som <histern> tillkommer från det. <histern> så. Du de måste se på buskarna liksom. fick du det jävla paragraf <histern> Bra jobb med ja, jobbat Tack, vi hatar dig ännu mer. Okay. Jag har nog en headshop på mig. things up! Eftersom Eftersom det, det, det som är att det, det är en kill då. då. Eller, för max skadar Det är väl en headshot, va? Det är också. Ja, om du slår ja, T6 och ja, slår 6 okay. och om du har två T6, så räknar man att en är en sexa. Ja! ja. Du kan ha snälla regler för mig för jag står som <här> ja, det, jag en katt Ja, precis. jag är du skalla och ta faller av så det, Ja. men då är det färdig då. Då blir den striden färdig Då sticker är färdig. vi. är tant och Helt det Snart Snappar du orspeller ska du ta mig Just det vi vi gände så alla hårspett i rätte. på dig. Kan jag dra mig bara henne bara? Då? Eh, ja, för hon är lite apatisk så det går. Hon följer med men hon gör inget. Ja, jag leder henne bara. Då. Ja. Så här borde passa vara oftare. Han leder med? Manageable. <här> <här> <här> Utan möjlighet hugga någon i ryggen. Ja, så får jag fyra skottkorten. Vad tänker han? Nu får ni vara snäll frisk. Jaha. Ja. Jag ser hur maskineriet snurrar. Är det snurrar. Nu. Ni två. Mm. Du rusar ut då jo. i form. Ifrån... Skjuts. Mm. mm. Du rusar ut i form restaurangen. Så blir vi vem nick mot varandra. Ja. Oh. ja. <laughs> Jag kommer med läskpis med kniven. Eh, killen. Ja, det här Jag tittar lite på Det här är ju då mitt på hånden, så att säga det är Ni ser ju varandra, helt klart Och ni ser massor med zombies eh, Åt ett håll Höger för dig, vänster för dig eh, Vilket håll springer vi? Jag tror vi springer åt andra hållet tror <gör> jag. Ja, så vi det är You. I will fuck with it. the festival. I'm spinning around. I to you're not a lousy or a in I'm a medical professional. You're kidding me. It's okay. I'm a doctor. <laughs> <laughs> I would never kill the priest. <laughs> Hoppas på och hoppas är min spänk för jag med en dommerska. Ja <laughs> just det, präst en Vi förstår varandra ögonblickligen. springer andra hållet. Ja, ni, ni springer åt andra <laughs> hållet. Jämfört, ja, helt plötsligt är till unglare. <laughs> Best friends forever! Jag ser att jag med, med landöskan, en landöskan är bättre än en zombis. <laughs> <laughs> <hört> eh, ni springer över. M.O. Det är Hör... Oh, nej. Ja, äh, <laughs> äh, ni springer över en och, äh, och sen börjar äh, vi vidare, vidare in och där är det fullt befolkade äh, zombies och det är folk som slåss och det är det skydds och det, är, det, det bränns och det är massor av sådana här grejer. Det är action! Mm. Äh, väldigt, väldigt mycket Action. Äh, ni är helt sunika barkar ner <laughs> i mycket hår. Ja, det var gjort. Ja. Det, ja. äh, det fanns ur där. Ja, läkaren. Utan att börja helt enkelt. Ja. Det där ni är nu. I garaget. I garaget. Mm. Det är kväll på gång på natt. Klockan är ungefär tio. Finns det typ stora skiftnycklar eller något man kan slås med? Inte, faktiskt, eh... Ni har kommit in i den där bågen. <laughs> jag vet inte, ja. att amerikanerna brukar ha <laughs> det tunka. Så de är rädda att vi ska få slut. Ja. nu står <laughs> <jag> väldigt <dålig laughs> ja, det väldigt doigt i det här vi That's why <laughs> <med. laughs> eh, Det finns. Du hittar en maskin där lite i men en gäst också. Ja, jag någon att... inte att... typ ett Braind stort att man ja, kan. är så kallt. Det är så fett. Ja, Nej, jag har ju tre. Jag är jag, jag, är till till jag <här> jo, men, men jag är att sova till mig. Jag vet. Jo, men jag vet att det finns verktyg tycker Kastel... jag man borde kunna slå till de rackarna med men jag vet att han har tagit en gansk klippa som mjägnar bara... Emma mm. mm. mm. som zombie som han gör. De upp den som som är glörande. Ja. Skulle <skratt> vi göra det? <skratt> det var fint. Det. Nej, men jag letar efter något lämpligt verktyg man kan ha. Banka. Du eller efter en? Vad är det största man kan hitta? Ja, men det måste ju vara något jag kan slå om slägga. Ja, slägga. Är du bra? Oh. Något som är stort och tungt Och så letar jag efter eh. det här Better där. Sorry Det mäktigaste vortet då mm. Du hittar faktiskt En, en, en slägga ja? Får jag skriva upp det då? Mm. Slägga. Mm. Nu behöver vi prata om Jag tycker hållet. det är lite dystert här då för då håller vi då en klubbarå. En klubb liksom, en en, en är ju värre än en klubb egentligen. Den ja. ligger på en D6. Eh, jag skulle vilja sätta en, en slägga på en D8. Tycker jag också. Ja, det gör vi då. Ja. <laughs> jag säger inte mot. Det, det låter bra. Nu behöver det komma något här. Ja, ni, är, ni, ni, ni har ju bara inte det här inne. Så ni kommer ju vara inne i ett par dagar tre dagar kanske äh, och det är då en hink och, ja, och så jag får detta behov i finns det, visar, det visar en, en hink som inte luktar så gott just nu finns <laughs> det <tryck> <tryck> en bil där inne? nej okej, okay, är det en garage som är som man uh, du vet att det finns en dörr som leder in huset? Vi ser hur det är frivilligt eller inte. Det ligger ganska enkelt i Jag skriver också. jag kan uppeppet Så att, man får det en dörr som går med? Okej, då brukar man ofta komma in i köket. Good thinking. Hello! Ursäkta, vi hemma till middag men... Har ni vett bordsbönt? <här> <här> Annars så här en präst med mig. jag fixar det medan jag går läsa länsar <här> <här> <här> Nej, det, det är bara det är parentes. <här> <här> don't mind us. <här> ja. Det finns en blå. Det så finns är en in i huset. I form man in i köken? Den är ju lost i alla fall Jag hör väl alla ljud där inifrån Som liksom antyder att det är lite Zombies här Soundcheck, smellcheck Smellcheck <laughs> Inte med den Nej, inte. <laughs> Jag vet inte riktigt om man ska slå på det här, Men Vi har ju ingen så. Allt det mesta brukar vara intellekt Ja vad tror du? Vi ni slå på intellekt. Konsttjuv då? I 20 kan vi ska slå under. Nej, är beror på mycket står alla. Nej, du, tycker jag vi tar intellekt. För det är där jag har lite mer poäng. Vi ska slå ju då? Äh. Vi ska slå under det. Men ska ni slå under. Ja, kan. Vi måste flyga. Det gör ju det. Jag har inte <tivitas> <tivitas> jag ett skit. Ett? Oh, uh, du hör jättebra. Du har stått där och lyssnat. Ja, men du har ju min taktiska. Det är anledningen till vikten där och lite. Mm. Man hör, ja, det pratar men, inte folk också ja. Du hör ljud inifrån Men okay. du kan inte lokalisera om det är Vilken våning det är mm. okay, men det låter som normal aktivitet eller låter mer som schaffling mm. Det låter lite mer som om det är någonting som bara rör sig runt Ungefär hela tiden mm. Det skulle det nog kunna vara vi kanske ska kolla oss så länge <laughs> och se hur arslet se om det tystnar. Mm. Men du går går du igenom så stannar jag här, <laughs> här och <också bakom. laughs> ja, så bakom. Precis. Näcka ner ungefär fem. Näcka 3 gånger. Ser <laughs> vi det är Det är signalen, ett skrik. <laughs> <laughs> <laughs> så men ni är inne i huset och förut då får så. Ja. Förstås. Jo, men när de ska sminka så har de hållare och ja, du kan ju prova. Och det, det är präst, har gjort väldigt mycket brottslig aktivitet. Prästa läkare kanske dyrka. Du vet Han är kvinnors husa, han behöver kunna ta sig ut ganska It's that kind of priest! Det borde ha verkligen redan se en det, det finns hållåla i Det gör det Men du kommer att ha då För då, nu går det på intellekt och du har, Det är svårt Du har minus fyra Då ska du slå eller under Först har du plus fyra på slaget Ja, men så lägga på då Först, jag säger att det är minus, fast det är det ju inte det blir plus, fast det blir minus hjälpa Minus, vad måste hon slå? Jag vill ju fråga istället 1 till sex Okej, ett till sex Men jag har ju Minus fyra Ett till sex Kom igen, det här min <laughs> <laughs> Nej, det gick inte så här. Var oh, mm, det ett grupp eller Det är säkert bara massor som beställer innan nu. På bara säga hallo? Nej. Det är vi. Dinner is served. Mm. Hur, hur, hur tysta är ni? Jag bara en palmen på en skala. <trycker> vi försöker få tysta men jag vet inte, det beror på hur illa det är. Ja, jag vet inte vi var nyhör, <trycker> har inte hört vad ni gör. Hej då. Jag säger tillsammans. Slag. då Slag. Slag. det Slag. Slag. Slag. Slag. <här> <här> <här> Nej men hur ska vi då Det kanske är rumt att ta släggan till rum För då laddar vi av den här zombien Eller zombisanna Det är ganska mm. fort ju sanasana, sanasana. Sanasana, sanasana. Vänta, Men, frå ja, men frågan är hur många de är ju Vi kan, kan ta dem kan få Nu när vi har andra regler <här> så är de många <här> <här> Jag hörde ju bara en Du hörde någonting röra sig ja. Mm -hmm. Men det låter ju som att det kanske inte är så många Nej Vå vågar vi banka på den med en slägga och hoppas att vi kan ta det så att stå bakom dörren. Har oh, du något ha tändsticka för detta? Ja, vi bränner ja. ner huset. Ja. Jag vet det, ska vi inte komma ut. För... Men jag tänkte, på... nu tänkte. Jag... Nu, men jag tänkte att med tanke på min läkarskryt måste jag hitta någon småten. brännare. Jag ska söka brännare. Ja, men det är bra. Ja, men då kan det bara bränna lite i huvudet. Är det pjäs på den men <skratt> det borde vara påstånda, liksom bara knappt. Ja, det var knappt. Ja. ja. Ah, ja. <skratt> <skratt> klart. Nej, man måste springa i skolan. <skratt> <Jo>. <skratt> ja, vi kan vi kan ju inte gärna bara sitta i garaget liksom. Men eh, det är ju en socker inne husen ute på låtan. Ja, men det är ju det. Ska jag slå på mot dörren med min slägga? Ja? Ja. ja. Hur eh, slår jag för det jag, på jag slår på dörren nu. <skratt> ja, men det är bara helt vanligt En attack. Jo, ja, men vad står? Det är din strength 9 plus en 10. Och vad slår jag för något? en 20? Eller, eller ska hon slå under sin strength eller ska hon göra attack? Nu är det ju så här att den dör då. Den är ju väldigt stillastående. <skratt> ja. E, ja. Så jag du, du, du tar släggaren till hjälp helt enkelt. Ja, ja. Mm. ja. Och, så och du bankar på ja. eh, ja. Då tycker jag du slår bara för att inte fumla. Ja, och då Bara så står du inte en på... Så inte det Så är det bra. Det var bara en skrasch på 20. Ja, är inte det inte så Det är, är så jobbigt vitt. Ni ton. du slår upp du dörren. Ja. Slå detta och se i prästens huvud Ja, det är det. det är här Det här ja, ja, <hör> citatet inom romp det inte detta bara <hör> <hör> Jag står nog på säkert avstånd <hör> Slägga så, så. Släga, så. <hör> <hör> <hör> Och sen är det <hör> <hör> <hör> <hör> ja, slägga <hör> Den där wow. är ganska röd Du slog upp dörren Får upp så Kavak! Där står hela skogsimaginerna. Nej. Eh, och de säger hallo. <skratt> <skratt> Men det är inte så höra du från utevåningen. <skratt> Nuförtiden kommer nåt kommer någonting trappan. <skratt> Now what? <skratt> Now what? <skratt> Snabb. Laga <loka> dörren <skratt> Jag fick snälla snabbt in i köket så vi kan ät prästen jag har ju inte sondigt smärta. Jag vet vad jag skulle kunna göra. Jag jag mm. yeah. <laughs> Antingen kan jag lägga min frosoniklapp eller burkar i trappan. Och så står vi och väntar där, och så kommer han och då... Syra planet. Och det är <mål> oh, wow. oh, där står du med trängan <mål> Och du slägger. Och <mål> det mm, är ju inte bara trappan <mål> Ja, det är en bra idé. <mål> Alla bra plan är en eld. All katastrof börjar med eld, <mål> skulle jag vilja säga. Men alltså, jag lägger min <mål> Trappen. har ja, är, ja, är, är på Jag långsam. Jag lägger den där. Du kan se hur långt det är från en anfall. Jag lägger bara ett där sen skyller jag egen vi gör med oss. lp Och så väntar jag bara någon och snurrar upp, upp, och sen Ja, du, du gör det alltså. Du ser honom komma i framme när du lägger viten. Så det ju sån trapp tror som går mer upp Han är där på vägen ligger du lägger ditt ja. Nu lägger ni och där ja. Fars, så ska vi ha för prosentkanas på det Du har en, du en? Wow, dex Nu får vi alltså, det Jag tror inte är en alltså, steg mm. Så att det går är reflex Det är en yeah. Det är, en det är en Men ja. sånt är vi så bra att undvika grejer som så vägen <laughs> Men jag brukar mest det. Ja han fastnar på det där förmasket. ska ju runda då Ja, det han 20. Fastorie helt riktigt eh till i trappen Så är det helt Och eh Nej. Chamla bonk det. den där Inspringer vi slägga och 70. Från taget blir det helt klart. Runda. Hade du varit pro, nu blir det lisa. Den som har högst. Reflex Slå en T6. har du det? är sju, Jag är nio. du Slå en t Ska jag sova högt där Högt, Och sen så får du lägga till din reflex modifier. Surprise modifier? Surprise modifier. Noll. en Så min reser sig upp igen! Nej! Typiskt Ser huvudet hänger ut liksom så där bara. Och så. Och då. Då. <skratt> går på och anfalla. E ett, två, tre, fyra. Tre. <skratt> Nej! Nej. Nej, det är. nu är det Han okay. e nu du Han anfaller dig. Okej. Nu vill vi se hur du. Åtta har ju år. Och, och, och, och, och sånt här i din. Nej, jag protection än. Mm. Ja, man kan ju reflex ett, ett, ett, protection. Ja, reflex. Ett, protection. Plus ett. Plus ett. ett, ett. ett. Ja, ett. Mm, då, har du, då har du ett protection uppe. Oh, okay. Så då ska jag slå över nio. Fan. Det inte en TV-spel. Nej. Nej, ropar. Basically. Han har 8. Han har på 8. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Det är ju ut på det hållet. Jag ska, ja, mm. plus, det räknas plus så här. Att <laughs> det blir ju 7 i det kommer sig Om man säger så här, han han gör så här och sen slår han mot dig och sen så försöker han bita dig händer inte Så mycket var vissa. Alltså, du blir inte samma viten som är på dig. Nej, nej. Annars, annars. Det är du. Eller? Du slår med. Hur ser du, T20? Då ska vi slå i det... Ehh... Du har 10 eh, där och han har 2 i protection han har 12 mm. och du har i, i melee här har du plus minus 0 så du ska slå över 12 med en T20 12 okay. är högre 12 är högre 5 5 40 miljoner tack för rounden. Ja, jag kommer mynslägga här då. Det är den i hörnet på. Jag försöker assistera på. Oh, alltså, ja, exakt. Jag har i alla två. Ja. Du har en Jag har två taxpro ja. ja. har en, en backswing också. Oh. <laughs> <laughs> Men eh, fumla inte bara. Det har jag vad är jag Säg var det Slå inte. <laughs> då står du då står du Över tolv Ja, och har hon mm. Var, var, jag har då en plus, plus fem familj Plus ett. Då har du plus ett på slaget. Mm, så 10. <laughs> ah, jag har den till. Jätemission. Var det inte? Nu är Batwin. 17. Då får jag slå Ja. Då får jag slå D8, där, då. D8 nu. 7. Jag... Ja. ja Det är bra. Egentligen skulle man ha en. Det är ingen in alltså, in in en eh, Är det inte lite... 8? Det till där vi två regel så. Ja. så. Ja, jag tycker det också. Jag tycker det är alldeles för Men så är du nu men, <laughs> är det. det? Men då får du bara Nej, husregel. Ja, ja, det Ja, det just det är så med Li. Men det är Och sen damage där också ihop ja, ja, ja. ja, med då. Ja. då borde jag få en åtta ju. Ja. ja. Ja, då blir det åtta då. du ska åtta. Nej, men nej, men jag hade slår, en plus sen där. Ja, det blir då. Hade du varit en headshot, det var det. Nu är det va? Slår But, um, då var ni. ni är du först Tolv zombie. Så blir det Nu. fire. Nej. Ett, ett. Ett, ett. it ett. Ett, ett. Ett, ett. Ett, ett. Eh, alltså, var det? det här är en så mycket gattning. 20 procent av svaren ska träffa André. Nej, jag slår, jag, slår, jag slår alltså Jag slår Jag slår henne slått något under 80 någon gång. Men, men, men, men, bra, gud, med, med, med, då ska vi se. Nej, du missar helt enkelt. Men du sätter den i dörrkammen. Där sitter den nu. Mm. Så du får ju offra nästa runda på sitt ja. Eller överge Eller bara ta fram ett nytt vapen och hugga med. Mm. Om du vill. Om den sitter där alltså stel. Ja, med kosse. <skratt> <skratt> <skratt> The power of Christ press kommer väl Ja uh, Ja. Uh, då jag Banken höll på med min slägga där då. Mm. Ja, ja. Vad var det jag skulle slå? 12-12. fast jag hade plus 1. Flod ja 15 då? 1-1 mm, Då slår vi den här 1-2 2 poäng Och sen en gång till, för jag hade två yes. attacks per round 15 yes. Och... Tre! Jag står och klippas om med lite för Det Vad gör du? Jag är lite skärrade sitter så tyck så är dukkt här med Säkert har man precis skrivit huvudet på det Som igen två, tre, fyra. Anneli med protection? Eh, inte på ett, va? Du var då i det! Jag har ingen. Precis som Jag har ingen. Jag har nolla okay. har så reflex. Uh, jag. Hur mycket strik? Nej, bara hoppa fram och så bara bita i rätt i axeln. Bara. Gör, Tre poäng Tre poäng. <laughs> <laughs> ja. poäng. Vi är det betyder att du har fettig, frisk. <laughs> ja, nyrorna Så du har 50. Ja, jag har tagit tre från honom, men han hon eh, har tagit mig. Initiativslag. Så vi först. Ett ord, tre fjärdedelar. Det är därmed. För jag. det ju logik i den här sombyn men är kanske inte kända för sitt intellekt. Buffé! Han måste fita dig med. Jag har i tåget. Jag har gått i tåget. Tåget på Som en zombie mellan två människor. Sänk ja, dig inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk dig inte ens. Är det inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk dig inte ens. Sänk men vad jävligt Fast tjur. en eh, 12, <här> 12 år junior ah, kommer det längre bort kvar då. Det här är om vuxen och så. Aha. Ja. Yeah, som ja, det är inte inte bordomitt bordomitt det är samma fins. Ja, det är bättre än det är små flickor liksom. Ja, det fint. Nu kan jag. Var uppåt Det är han man den. Nu får en fan men kommer fram för nästa gång Det är skit. Ja, är borde jag vill vet inte. Det då. Ja. ni Lisa Trevor. It. Never, never, never. You are still old, eller, uh, gjorde du det? <laughs> eller <gjorde> det? Eller <laughs> det. Eller dit <laughs> det är ditt sändning. Det är 2024. Det är förstås tips på Jag ska inte säga att det var Jesus som inte det så bra för med Väldigt stort. Se upp, eller? Åh nej. Ja, en annan om du Jag Men det på. Men nu är jag verkligen. <laughs> <laughs> jag blir gjort två rum. Hosta, groppa med pistolen. <laughs> oh, <laughs> oh, <hör> du det är ju enkelt <hör> mm, så igen. <hör> Ja, på eh, mm. Nej, eh, om man säger så här att du tar ju fram pistolen här. Ja. Och, så, och så ska du skjuta där men det är bara det att du fastnar ju då i din så här fina mm. pressig där så du kastar pistolen på så. Du blir inte skada på <laughs> Du lär <var> alls <laughs> och, bara lite eh, Så där står du nu då på, den ligger ju på golvet framför som mm. Men. Om, om den landar på golvet Skulle jag kunna få rulla och se om den uh... Om den ser pang? Ja, och om den skjuter som den andra var Den kan inte gärna skjuta ännu mer Vill du göra det? Säger <laughs> ja, spelaren ja, <laughs> Och griner <i> sina händer <laughs> Då skulle du nej. <laughs> nej <Naja>. Absolut inte Jag tänkte fel, förlåt <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Don't mind me Don't mind me <laughs> Att ja, där står du utan mappen igen. Nej jag har fått ett mappen nu. Ok. Nej, <här> du får inte attackera med den här rundan. <här> nej, nej. Jag har fått den här rundan. Jag visste att du skulle ta precis. Tolv vi har, det är så <här>, <Det är färdigt>. <här>, <Det är färdigt>. här. Så fyra. <här> jag har mappen som inte gör så mycket skada känner jag. Jag har en... Jag har en Tack till honom Nitton mm, 19. 19. Ja, kom igen nu Åtta Nej, sju Sju Nu är det jag ler att visa En barn som vi också ja. en barn som vi också Man har säkert är. gjort skitsnabba Aha. Si tar va myser det känns Sen vi inte kommer över det är sista huset. Mm, Men det är docka inte en zombie Ja, men nej docka. Som menar för jag tänkte bara över territory. Ja, det blir Ja, nu. Bara den stora som är fan 1 2 3 4. Pizza är hur? Nej, den den är sent tack. Det är den där ja, Jag har ingen betänkelse. Jag har läst. Misch! Just! Det enda kingbok för det. Spitsa fast på din axel igen där. Det där jävligt gott. Oh, men det var det själv. Ja. Va? Poäng. det är ett par enkelheter. Det är sent upp då. Sent upp. Det är två, tre, fyra. <hör> ett Amen! Amen! Go for the balls. <laughs> yeah. I'm so now. Now I'm a little from so many things. Ah! Say it. And the Kia. Mama, I say it's my kid. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Klim, ja. Hade det, had det varit ni som har slagit så hade det varit en natural headshot. Men det kan det inte bli få mm. <laughs> mm. Det bara, Nu är det ni, är du. Ja, vi får, får 12 fordvår jobb i jobbet med headshot. Jag <laughs> <och>. <laughs> <laughs> <laughs> ja, den är lite så här sak just nu. Nej, no, jag har gått Ja, Den, den är, den är, den är <laughs> lite så där möjlig. Uh. Men nej, nej, den är fortfarande rätt så hård <laughs> Vad pratar vi om egentligen? Jag missade början På <laughs> <laughs> <laughs> Texas Room På ett sätt Jag tror bara tog jag har ingen om inte hört Jaha. Vad? Det är inte film. Ja, man vill ju. Jag Är inget jag har hört. jo, för det du kan du kan titta med. Det går. Fast nu har du har en svår vad var det vi hade? på den en till sex. En till sex. Ja, en till sex minus 1. en ända fem vad det. Är... Det är, det är inte så, så att så jag har min kvin siktar sig rockfickan så att han kan mm, rycka den. Du kan Ska du ha en i de... fickan. Alltså, du henne. Oh my. Det är mycket som jag inte brukar göra. Du kan inte upp i stolen, för den ligger ja. ju i stort sett nästan mitt framför dig. Okay. Okay. Men det är det du gör. Ah. För du undviker ju de här också samtidigt. Okay. Denna andra. Eller sliter du den? Tack. Den som sitter i dökhärmen. Det låter som en bra idé. Ja. Ja, jag fortsätter väl går man på med min släga för det är typ det så, bästa barnen. Två på det nu, två på dig nu. Får du det är nu, men det, det, ja, det, får får jag ta får jag en på, det? på varje. Det får ja, ja, de är så, ja. så, så pass nära, så bra. Jag vet så lång reach på min släga Ja. Då börjar jag med den stora. Det yes. går Ja, det går bra. Eh, sju. På den stora. Ja. Han ser så... jävligt sleten ut nu kan jag säga Han gör ja. det Nu bara liksom såhär Det är så huvudet som hänger lite där, Det hänger lite mer nu ja, okay. Jag borde slå honom en gång till till de här Jag gör nog det Jag slår honom med en stor en, en gång till Känner du var bitter i här. Nej, jag... Det gör du inte alls Det gör du inte alls i... Ja men huvudet är jag Det är inte lätt att träffa jag Kan <skratt> det om du se om du träffar en lilla som är ja, Nej bara, men så nej, så nej Jag använder den att tacka inte den stora Okej det kan inte vara så att när jag missar så råkar jag dra till den lite. Ja, det var ju min klivregel och se om du kan slå igenom en av de där Det är klivet. Det är husläget. <här> men du måste ha Nej. det går med också. De är lite för softa så här. Det blir först. Oh, vad bra. Du har pistolen nu. Så mm, du är. Ska pistolen? Vem, vem skjuter du på? Åldrig spelet Stor eller ja, liten. liten zombie? Ja, Den lilla är vi bäst vi gör och det känns bra. Jag vill men, kan ju mer skadas. Vi kan ju banga på. Nej det av Oj. Stuts på Liten, liten. Den Jag Nej. Nej. Nu då, nu då. Det var vi <laughs> kommer Ja, på 14 fick jag nu eh, på, den stora. på den stora 8 oh, eh, ja. mm. Plus en 9 så, så är det bara, sitter okay. Det. Okay. Det är så sitter du Är det inget huvud kvar? Det sätter sig bara rätt ner i så, så bara, bara får du in hög Äntligen ja. Så är det sådana härliga <snivå> Sådana här. Ja, det, liksom, <slöpp> <slöpp> <slöpp> <slöpp> <slöpp> det är bara några saker jag kan spela nästan Som jag som inte står i den här kläder men så är det jag naked. Får jag stå på den lilla? Ja, ja, ja, oh. Det är då är det på det lilla. Inte när som Nej. Det är så det var inte. Det var miss. Det är så liten! och tryggt. Vi så glad så. lilla var ju farligt. Det är väldigt väldigt vitt. är det vad trevligt Det är en skit skiten här igen <laughs> skit. Så för antagonisten är En sex mamma Det kanske har blivit lite mokare efter att jag smashade upp en, Hans kompis där Först gör ni en attack på det Två poäng Andra attacken ser man det Så blev det något jävla konstigt För den trasslade in sig I en gardin <laughs> så så är det bara riktigt där. är det. är får inte göra Nu ska vi väl till allvar. i ni vill ni initiativet automatiskt så det är ni det är så du som börjar. Vad står jag? Jag. Mm. Allt jag har med den här garin. <laughs> Kanske skjuten ska slå med um, köttklubban. Ja. Eftersom den står ganska still kan jag köra upp köttklubban och spara på ja. skotten. Ja. <laughs> ja. Den ja. ni kör kan du använda på ja. ena am ja. håll. Am Ammunitionen ja. är bättre. Så. Det känns som att ah. det är. Okej. Okay. Nu, nu är han lite. Jag ska rulla upp garinet. <laughs> okay. up. um. Du köper till. Ja? ja, rullar du. Till 20. Ni har Ytterligare plus nu Ja det är ett träff Och får man ta minus ett Ja för då tar vi minus ett på slaget Eftersom den då var väl lite sådär halvplen Okej fem Naturligt sexa Ja nu slår ihjäl den Med en frösen <laughs> <Jesus>. <laughs> <laughs> Jag visste att det var bra <laughs> <laughs> Så ser du där framme Den där stora står i gardinen Så kommer det präst <laughs> Nu ser Och sen blir Men nu tog jag dig Det Den är jag mest det mesta så fläckig Det är ett riktigt epik Det är riktigt Vad är riktigt <laughs> ja. Det bara ja, bara ja just det Så är det mm. Eh, det var den striden det Det var det, är det lugnt nu? Vilket ampeklimax. <laughs> <laughs> jag vet inte om de har en flest gren också, för det är det <laughs> This is a good one, Det, det du är. är nog då ännu, får mm, Men det här är precis början nu, jag det. Mm, mm. Eh, vi har inte kommit fram till det. Eh, <laughs> eh, ja, nej, eh, nå no, är <laughs> det. Tummerskynskåpet, <laughs> eller? <laughs> <laughs> nej, men det är, kolla köket, plocka med oss all mat, vi Allmat. Det var därför vi gick in ju, mest. Mm. för att jag det känns bättre än oss i den Fyra stora matkonserver då. Mm. Mm. Det är för fyra måltider. Skriver du ut dem? Ja. För jag antar att någon av oss får ta dem, liksom. Äh, fem dagars vatten. Det är ju ingenting att bära, okay, så vi... Nej, det har jag inte. Det Just det. Kanske du ska hitta. Nej. Det kanske jag ska hitta. Bra <laughs> idé. det Fem mortider vatten, fyra måltider. Mat. Sorry, Jag tar och börjar lite efter en Väska mm. Det finns en sån som <laughs> <laughs> Det finns en sån på va? Det finns en sån det är ja. som finns. Det ja. är det, ja. Ja, men då tar jag den, så lägger jag ner mina, min mat och min va flaska vatten och inte slägger men kanske lite senare som, som är man inte. Och, och ja, är så så jag har läkt på Jag på det. finns där. det då. E <laughs> Sveper in den i det som är kvar av gardenen. <laughs> en, en dag. För jag borde så att säga, den här dagen då med, med färskprodukter som... Jo, men vi får att upp den så köttet. Men det är det men, vi... Ja, det. Vi karvar av lite bara och sen så steker vi upp den. Ja. <skratt> ja, men det, den var fortfarande impastad. <skratt> ah, <ja. skratt> Okej, okay, ja, det var bra inte det är en dag. Om man har tid ja Okej. Ja. Ja men vi har allt annat i konserven Så jag tror vi sticker till den här köttbiten kanske ja. Men har de en fläskig för det är ju visat <laughs> Då kan jag få fler. Can the priest get a new weapon? Nej, det hade de inte Typiskt. De hade bara sådana här, så här bacon paket eller. De Kanske sticker upp dem istället då <laughs> <laughs> men, Om fortfarande är fortfarande vapen Men lugn, om vi stannar där över natten Då kan jag lägga min flé fred... I frysen det är inte så mycket ström precis just nu. Nej, just det. Jo, men så om man öppnar riktigt snabbt och sen lägger i. Så en kan hålla sig, Ja, den håller sig ju en flätt Ja. Jo, den hinner nog få satt till så att du kan använda den i fyra timmar senare. Ja. ja, det var det jag Då gör vi det. Och, och sen så... säkrar vi huset också så att det inte finns fler zombies tycker jag. Och så sträcker vi bacon och ägg. Vi sträcker igenom... bacon och ägg och ja. Så... Kollar igenom huset. Man... Ja, vi kollar nog igenom huset och du ser så nöjd ut. Så att det är helt säkert något mer vi träffar på kan vi inte få steka lite bacon för <laughs> så får vi lägga något i trappan om någon kommer in till oss istället. Med okay. Nej inte då. Inget problem att skriva mer i huset. då ser, då vi, ser huset vi till att allting är också. låst också. Ut kan ja. Ja. Ja. vi vi. Vi ser till att vi är såkära liksom i huset. Mm. Ja. Så. så det är så mycket mycket. Va? Nej, så vitt som möjligt, men vi vill ju väldigt gärna att allt är låst själva. Ja. Ja. Sen har du typ det är, alltså, det är ju... karaoke kvällen sen... Ja, just det. <laughs> Nej, det det funkar alldeles inte alls. Nej, välse. sa det, är det är ju ja. ja. det <laughs> <laughs> okay. det är van normala. Sen blir du Det Ja, det hittade vi väl i kylskåpet. Men <laughs> <laughs> eh, faktiskt. Ja, det fanns ja. två. Se, <laughs> morsigt Hämt till dig, jag är inte till mig Jag har glömt maten den här då mm. Det var alldeles med att bli krokodilägg. Sitter vi och skropplar vi Det är för snyggt. Ja, det är lite med Jag inte. är de med också, förresten. Ja, det är bra. Ni barkalerar där, så att ni rör er för mycket i fönsterna, kanske. Ni tittar ut ibland. Det rör sig i zombies utanför. Så det Ni sitter där ett par dagar jag upp alla och äter upp alla här mat som, och, och, som finns så Det, finns det in. vi inte kan spara Nej, det är ju det och det är ju ja. lite surt ja, och lite som <laughs> det här är Det är <laughs> När vi har slut på färskbör då, då <laughs> har vi ett upp så får vi ja. upp vapnet med ja. men i fall, Men det ä... en gott vapen. Ja. <laughs> det är ju fel Ja, då. Ja, ja, ja ni ser ju att det börjar bli mindre det blir någon zombies. Man lite grann. Eh lite Det är bara att, det är, det är zombies. Men <skratt> det, det är så är det bara mindre. det så är zombies. Nej, men ut. Det ser ju som var i stad <skratt> <skratt> <sånt> alltså. <skratt> Nej, men de, de flesta zombies är alltså, har lite har flyttat sig vidare då eller? Mm. Men det, ni Eller, ser fortfarande att det är någon det som, på på som kommer Och de går Det går inte sig själv Utan det är ofta 2 De kommer i grupp yeah. som kommer Organisera mm. mm. Det packar slutet Kolla till Intellektslag Vad ska man slå över Under på en 20 de har ett högt attityd. ni ska Ja. Ja. Det var. Ni sitter ju där och och myser lite sådär och en vattnet ut och här. Och Men ni båda hör att det är en batalj precis nere mot vattnet. Det skjuts. Det, skjuts. det är mer folk. Mm. Aha. Bäst tillfälle Vi drar andra Alla zombies sticker Vi drar andra Nej men det Det känns ju som en fin möjlighet Ja Vi försöker väl ta oss däråt då Men vi kanske inväntar något bra tillfälle Försöker liksom Kolla av att det inte är så mycket zombies mm. vi, Vilket tid på är Det här det är sent på kvällen 10-11 mm. det, det, alltså, det, det är mörkt mm. Bör mörkna, vi försöker men, men... Det börjar mörkna Visst finns det någon ficklamp i huset frågan är om vi ska ha det eller om vi ska försöka vara tysta och osynliga. Jag finns alltså, du. Jag har med, er er är bra. Ja, men... jag har med, så alltså, inte bara lysa som er, inte använda <går> alltså, <går> nu Det är inte. är bra. Det inte bra. Det är inte bra. Det är inte Det är inte bra. Det är inte bra. Det är Det är inte inte Det inte Det är inte bra. bra. Det Det är inte bra. Det är inte bra. Det finns inte finns tenstickor. Ja, då har jag tenstickor nu. Ja. Den är halvfull. Ja. Vad bra, då kan vi göra äldre? det äldre. 17 tenstick på. 17 styck. Ja, dessa tenstickor har haft haft dig. Nu skulle du ju fylla på sminkväska. Det är lätt att det finns... Eh, ja, det får du också. What the the Prince in drag. Oh, ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay, uh, på urvåningen då så <laughs> det, ja, finns det ju då naturligtvis <laughs> där finns <snick> ett rum Men med Domedagen här så what the fuck? <laughs> <laughs> ja, jag försöker hitta lite användbart så jag har lite flacknafter och annat. Flacknafter? Vad strymme då. Mm. Och, och ja. Det är bara det styffe det kan man skriva med, men så, äh. Det finns faktiskt en flaska. Jag Jag bara ser, nej, den är full Den är rätt så full ju en en ja. oh, är mer en liten En flaska horsveil. Nej. det fanns men det var jävligt slim. Okej, men har hon eh, spray deodorant vi ska ju om The best som vi kan Det är det jag har gjort Det är ju Det blir backlett. Det blir backlett. Det blir Det blir backlett. Det blir backlett. Det, det. det, det, det blir <humidity> Ja. Uh, man kräver för sådana oöppnade tandborster Eller vi kan ju sterilisera tandborsterna Ja, ha sprid <laughs> Ja, men det finns det Det finns ju så. faktiskt uh... ja, Epiderms <laughs> Det finns en oöppnad tandborste Okej, okay, hur många användare finns det? Uh, hur många har vi räknat ut med Hur ska vara i huset? Fyra Okej, okay, men det, det är ju bra Då tar vi en och så tar vi lite Elektriska tandvårdshögon. Mm. Nej, <laughs> det är vanliga. <laughs> mm. <laughs> ja. Finns tankar ännu? Mm. En tyd. <laughs> ja, jag kunde försöka tankar ännu. Okej, okay, så vi har fem här. <laughs> det, det kan ju vara bra. Så att vi inte dör om... Och... <laughs> det ser brin, jag, var, <snar> jag tror att vårt största hot just nu är tandkänsinformation. <tryk> <You never know. tryk> <sar> det var ju en devilöro. Och vi ditt rum som hon... Ja, jag tänkte det en roll om och. Det var för <farligt> <skratt> <skratt> Vad heter din kate? Eh, han heter Dr. Martin Hancock. Det var inte en som var är en det är mycket manlig. Big and black. är ju om Det är lite pärmejande. men, jag har ett hårt färdigt hår. Normalt är perfekt. Slita ner i huset efter gejden, eller, eller, det. Ja, jag sitter med på att man kan. Ta ett hårt Det hårt hårt du hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt vet hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt hårt jag det finns Vi hårt det var inte full. De har på att använda ett Jo, det var rätt full. Sju meter fanns det kvar på det. Finns det en superlågåt? Så är det på intet vapen någonstans. Att han var vapenplanatikerna. Det kan vara en lignare. Och en tank. Nej, då var det en avstyrelsen. Jag såg den i garagen. Jag frågade ju bara om det fanns en bit. Finns det något annat? Någon är kniv eller yxa. Du hittar ju... Yxa! Finns det? I köket hittar du garanterat en vanlig kniv. Ja, men jag har en normal stor med mig. Det fanns en yxa också. Det fanns en yxa. Den tar jag med mig. Jag hade hittat en liten resväska på jul. Dottern har hon en lapptopp med sin gällande batteri. Vi får vinna sport. Det är en det var en vanlig händelse, det fick jag mitt hus. en har haft i din familj. Nu kommer du reagera. Har du med laptop? Batteri. Har du med något äta? Livbo som i basket? Ja. <skratt> jag, får jag vill inte. Fanns det någon så då? <skratt> Nej, kan inte heller Vi måste spela quizkamp. utan de den, den, den, val, den står ju inne i, I kö. Nej, så inte så nu <laughs> de skipper du köper var är det ganska är det en är i går också några några några några några några några några fram? några några några några några några några några det. några några några några några några några några några några några några några några några några några några några några några vi är ute på landet. Då ja, <laughs> kan modifiera en sån det det, mm. Mm. Mm. vi, vi <laughs> modifiera <laughs> så, sådana här trädgårdsproblem. Fasken heter den. Fasken heter den. och är kvar. Fasken är kvar. Fasken är kvar. Fasken är kvar. Fasken är kvar. Fasken är kvar. kvar. Ja, uh, och sen så uh, bestämmer man för att. Finns uh, det en ampéter, en ampéter eller De som ska smyga efter dem. Om hon slår huvudet i, eller om hon håller på att drunkna i ena tjejer så de då kan ja, och tar henne till sin mm. stuga. Mm. Och övriga tror jag att. Men de måste de ha dem friskboll. De måste ha en De måste ju ha igenom att få om om? Om det är laddet, man lägga en eller den, eller så, man så står de och Så de: Håller på att fixa upp den här såna står Och den är de med. Uh, okay. Ja, visar det. Ja. Så, <laughs> äh, så kommer någon yxa att slå igen honom bakom och döja Hoppar han rätt ner. <laughs> <laughs> <här> de får att det, här, en, det är för en telefonskurs. <här> de kommer bara dit och har jävligt. Vad är det för film? Jag kommer inte ihåg vad de Nu tycker vi se så här: Det är populärmusik mest. Justin Bieber. vivo. Ja, Optid. Typ. Britney Spears. Undums. <laughs> ah, jag tror så så att det inte så mycket. One direction. Ja, det. Och han <laughs> ja, det hela går på henne, den är jättebra även. En skelmots som kommer <hör> att attackera dem och bara döda. Ska känna vi tala på polisen detta också. Ja. Ja. Parentes. Nu är. Emna meden leta efter efter <hör> huset. ja, det är i <hör> frågan. <hör> Uh, det du, är du när du där så mm. det är en <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Hur mycket vatten för att Nej det, det är inte det mm. Kanske. Äh, ja, ja, eh, du hittar du kan hitta lakan. Men jag har lite Så jag kan få ihop att ta en resväska Jag har en lakan. Fem. Mm. Min sprit. jag sund. Så jag får bilja fem så så till. Vad hittade vi? Hittar ja. Hon hittar massa grejer. Hon hittar massa grejer, du bara <laughs> hatar ju. <huv? d regret> <dcard> <dcard> <draft> men jag vill veta vad hon har hittat. Letar du efter någon? Nej, jag började fundera på... Eh, mm. Jag har hittat sju meter tandtråd. Fem tandvårs där. En petej som är fullladdad. Mm. Um, ja, men det var jag med på. För se, alltså, Ja, det var det jag tyckte att jag hörde. För annars skulle jag oh. ha letat efter det. Men det var Och eh, jag hittade på en liten lacknaft då. Jag har den här idén också. Mm. Eh... Ja, nej. Mm. Jag vet vad jag ska leta Vi sitter och håller på med sånt som strölar så utanför regeringssäten. Ja, det gör vi naturligtvis. Ja, ja. Ja, nej, vad det är som? bara att jag där inne. Han är inte en på att på. Nej. nej. Oh, det var fint det här. Mm. bara se hur ögonen är. Sen har vi ett flak öl med oss också. Mm. Nej, det har vi inte. Men vi har några öl till natten. måste man ha på. Vi har alltså öl i garagesången. Ska vi ta det mm. eller utning? Ja! Jag vet inte vad man skulle vi göra i vardagaffärerna överhuvudtaget. Ja, du skulle ha extra batteri och kollegorna. Ja, lite högst två. Ja, jag tar lite av den här ölen så skulle garageupplägga i västläska. Ja. Mm. Mm. Okay. Ni, har, ni har ju då under den här dagen, när man säger de här dagarna när så nu dukt ur. Men det fanns... Uh... Nej, vi har inte dricka ölen. Ni har inte ölen? Jag kan dricka ut med en präst närvarande. Vet du fick jag För det fungerar på något? Ja. Det var 18 kvar i slag. Okej, okay, men då mm. Då tar vi nio var. <laughs> oh, okay. oss... Ja, okej, med oss. Ja, de är ju bättre att ha så Ja, mm. finns det en en, mm. en solledare. Ja, det är ju fast en radio check så det hur var simpelt. Det gör det. det, gör det. Ja. Det finns som här på tavlan sån som du det, det ser ut som en liten meska så vi gick ut och så Vi står liksom så här i Så då får du dubbla. I hål läget sitter det. Är sjuka, inte riktigt, men batteriet kanske. Plats ut i i förninga på sig. Bara säger så allmänhet. Jag vet inte vad, vad jag behöver. Det finns inte batterier. Det finns inte batterier. Det finns ju bara tre. Ja, förresten hittar ju någon konstigt stav så där och den med batteri. Då måste jag. Det är tågigt. Ja, det är tågt som har ingen batteri. <skratt> Var, hittar jag då? <skratt> <skratt> Hur långa är det? <skratt> <skratt> så här har Det här? är det de enda batterierna vi hittar. Nej, men det fanns också en extra batteri i samma låda. Ja, men det finns lite batterier. där. 20-pack. <skratt> <skratt> du hittar. Det liksom ett fyrepack med att använda C. Vilken vilken batteri? Tre. Det är C, ett fyrepack ja. med C-batterier. C. C. Ja, ja. Okay. Jag tar med det. Men vi tar lite Och sen hittar du sex stycken A. A. A. Ah, ah men inte ah, Nej, Det är inte tillbaka. Doppel ah, ah, nah, ah doppel ja. Det är inte någonting. mycket är inte mycket What the fuck? <laughs> oh, <och> <laughs> ja. Nej. Så med. <laughs> <här> <här> det blir bristbare. Så det blir bristbare. Så det blir bristbare. Så det en bristbare. Så det det blir bristbare. blir det det det det är tittar på man tänker på att det radio shack som har varit på i två timmar ungefär. Det ja. Det, och sen, <laughs> <laughs> det är sen i saften. så det, du går ut till butiken. Vi söker ju ja. igenom alla varor här det. Mm. Upp på en hylla högst upp så ligger det mm. mm. mm. mm. mm. som som man mm. stoppar in i mm. två batterier och så så att det i Ja, det kan ju inte vara det. Det är ju helt nivålt. <laughs> Nej, det är faktiskt då. Det är tre stycken Det var det enda vi ville hitta. Men det, men det men, sitter vi i. Mm. Ja. Det är vi länge Folkarna är ju längre om Men jag tar ut dem så länge och lägger dem i ett litet fack i skolväskan. Ja. Så att det inte dras ut på alla. Det blir bra. Mm. Likadant vem på tre. Jag kollar fjällkontrollen och sitter batterier i den. Sitter batterier i den, ja. då tar jag dem också. Ja, vad är ja, batterierna? Vad är för oh. batterier? Trippla. Trippla. Trippla. Hey. det för batterier? Klocka Trippel Trippel Nej. Du sitter två dubbel Jaha, då ändrar jag det till åtta då. Men, det var tre. Vad det är. Jag inte, så, alltså, så det är det <laughs> för en <på> <laughs> familj som är liksom Tötta på att tappa bort <laughs> <Just trengfjär -kontroll. laughs> den? en stor jävla fjärrkontroll Tre stycken, inte då. Jag har De sitter den fast med en kedja i tv så fan. <laughs> tre. Dubbla batteri till. Då får vi ha en gigantisk är gigantiska. Det är typ, dubbla. till? Ja. Mm. Yeah. Uh, då har vi elva stycken. Jag får nog ja. <laughs> so. What to do Elva är uppe i då. Elva pack tror du det är. Jag har två. Elva packs. <laughs> elva packs. Elva packs. Fyra packs. batterier packs. Elva som Elva packs. Elva packs. Elva packs. batteri <laughs> Fast tre gör i De är De fan snigskula <laughs> Okej. Okay. Ja, det är bara fast tre i gör <laughs> Mm. De kan väl ge Nej, men det är väl det, det, det jag kommer på som tror jag. Random rant. Uh, men har de någon linneduk Ja, det finns ju något det. Ja, vårt linedukt kommer också att vara under Ja, hur Ja, Ja, jag har rätt så bra. Alltså. Du måste snälla. Ja, hjälp hjälp. Jag sitter fast. Så, det blir åtta fast. Ja, du kan väl fasta till. Får du plats med allt i din väska ja. eller ska jag bära något? Hur är du då med. där? Hur mycket bär ni på egentligen? <laughs> hur snabba är ni? Det <skratt> Men jag visste inte. Alltså här är det så springer vi med skoppkärra ska så. <du> ska göra Ska <skratt> pink. Uh, busy -pals, busy -pals, jag tar den efter <skratt> dig tror jag. <skratt> har. Jag måste inne i detta nu. <skratt> Looting. <skratt> Looting. Looting. Looting är det <tart> Rena kalsonger kanske ska kolla efter <skratt> I se, det, det är bara lorting för dig för henne Jag får hålla så det är forging Det är så gott Ja men det känns bra Ja och människorna byter dem man på sig <sjär> oh, Vi tänker långt man vi Det är det, är det så är länge? En ny. ytterligare spelare, en kock en mm. kock A, a cock is clock. coming. Or some, an, an on the extension. We were on for a force, some gifter say, an American. So we Så on to try to see, so we were on some paragliders. they look like little pricks. <laughs> <laughs> <laughs> it's not the fart that cleanses the smell. In any case, we take all the boxes and so on. String boxes. It's a little bit better. What are Okay. Everything is not nailed down. It's like you're going to get over. I'm going to have to use <just> <laughs> the <in> <laughs> kan det vara kitchen sink. 10 tal <laughs> och Okej så 10-12 Det är lite så som fallout här. Ja, 10 kan Det blir väldigt skruvt, Jag Vänta lite, jag ska bara ta fram. Okej, vi kör 12 Sex små han har bytt ju för två veckor Jag ska bara leta om mina tre stycken power jag jag mina tre stycken power och slå Mina 20 rifles. Ja, Och 6 shotgun shells. Jag har ta för det får du. Jag får alla. Spelar Morrowind och har typ fem sätt mer fulla stjärnor. Det kan vara på mycket funkar. 16 eller? morgonstjärnor. <laughs> <laughs> så länge det finns, länge det finns, det finns vatten i ja. tornet. Mm. Eh, har det har vi sett eh, Ni får ut, när ni drar på kanon där så får ni ut ungefär skit lite det. Okay. men platte. det är det att vi har ju samlat upp det så, i... Det sakta, vi samlar allt upp det i dunkar. Det är glas och sådär att så det finns. Inne i, ja... Ja, så har vi inte slöts med Nu ja, är fram ja, till dig. Ja, ja. ja det är då, då har du nog hunnit feta kläderna med. Hallo. Ja. Hallå! Ja. Hallå. Hej! Welcome. Welcome. He is allowed. Thank you for all the It's the cock. <laughs> it's the cock. Is hey, you look like a dick. Come here. You look like <laughs> uh, no. <You're> <laughs> a dick. ExcelKK. You look like <minute>. a dick. 익 or a cock. He didn't start to block justice again. Don't say! Grant Smith did it! Nej, he did it! He tried to sell it. Just hit det är så. Det är Ni Ja. Har du liksom loatat oss färdigt så vi ska jag dra oss ner mot eh, sportlossningen. Ja, för ni hörde den, Att, det, att det, det sköts lite och sen var det ja. lite det var tumult bort, Se, och, och Det är inte så sant? långt fot. Det är bara 50 meter från er. Då försöker vi väl ta så, så ja. snabbt, smidigt och tyst som möjligt. Alla var dumma, dunk. Ja. Min var ju lite på väg. Hej där bor jag. Ja. jag det är vattnet som ni fick. Ja. Ut. Ja. Ja. Det är ja. vår Nej. I och med att inte, och med vi det är lite. Jordor, oh. Det är som är tvättat. Oh. Lite grann. Och det är som är då. Det är kvar öden. Så ölen är ju kvar, de har ju inte rört. Nej. Ah. Det har vi inte med att här mm. Öden. är är öd. ju oh. <laughs> oh. like oh. som vattenkors. Like okay. ja, det, det är bättre faktiskt så det Ja frihet. Korrekt det är bättre. I den här nu. <laughs> just Nu är det jättebra. Det är lite oh. mer att ha <laughs> <laughs> Ja, hur länge hade du här hålla på med det? Mm, det var säkert tre minuter. <laughs> Och det var jättefin. <laughs> de tre minuterna. Du hade nästan skrivit färdigt. Ja, det var precis som färdigt också. <laughs> ja. Ja. ja. reflex på E2. Ja, så vi hoppade. Ja, det står det. Och då är det under man ska dra, tyvärr. har ja. Ett ja, jag. Mm. Esso, oh, ja. <laughs> du som en gasell, du. Ha, varför den varför stora svarta killen är ett bättre grafiskt i staden ninja Black Shadow. Ja. Det är två Spel zombies ni på en höger ni ska ha snitt till vänster så säg när ni ja, det, är det är två zombies som reagerar på er och börjar gå emot er. Okay, men det men ni är ändå på ett Ni smyger iväg och det är bra ett med smyckak till då. Ja, om oh, oh, ni har lite plus på det här nu så ni vet att det är extra. <laughs> well, that's a 20. <laughs> <laughs> <hör> Kyrgokon, <hör> <hör> Jag är inte tjugo, de blir Jag har aldrig löpt melodi Vi ska lära oss Jag är möta med Anneli Jag kör med folk kommer att bli på Ja. <hör> Jag trampa på någonting Jag är ganska tung <hör> du, kan, du smyger ju väl. Du kan skapa en män istället <hör> Och eh, Pastor kommer inte hittade Och han västnade sig lite såhär Och sen bara, oh så lite, så här, så här, så här, o, som du ser oss måste vi smyga vidare Då bara försvinner Pastor han spyggd väg sin hälske. Och du bara, vad tog du vägen? Vad är det då? Hallå, bastard! Vad är det för honom? Intellectslag på F och jag. Eller på E3. Jag har fem intellekt. intellekt. Hon slår etta, hon är skitsmart. Tänker det, jag lyckas inte. Nej, jag fattar inget. Anna då, hör ju det här, va? Vad du nu vägen? Hon är en lång Nej! Nej! Nej! Ja, jag antar att hon säger. Men ni är ju på väg bort. Men de här zombieerna de bara. Och sen går de. Så de är på väg mot dig. Jag tycker vi snabbt tar oss ner till de här andra. Vi vill floden så att de får vara här och slåss. Och de blir säkert glada. när ni kommer med fler sombilar. Väldigt. Vet du? hör att det var någon som ropade och du huvudet igen, men Kiss och du It's a big black man. Det hörde, det är du. Ja. till det. Det är Det ser ju ut. Kolla här. Vad gör han? Vad gör? Vad vi gör? Jag har inte gjort någonting Jag berättar inte. Det är ju, så som Jag brukar ju så mycket. Det är så kul i helmen när man rå Nej, det är så sant. Så fort. Brukar bara passa bara göra jobbet för att det är så lite som att det är. Ja, man hittar så mina Jag har kört på ord i jag bara bolls. Nu då så tyckte du att nu ska vi köra motcykeln Jaha. Absolut. Jag har min Vespa. Ja. Och oh, mm. han har ju sin också med sädrovarn. För hunden. Jaha. <hans Nej. <hans> <hans> Jag Nej! Hon en liten väska, en liten väska. Ja på Det många med Men baston har i sig. Ja, det är fina Jo, gör har en liten Jag Ja Ja, uh, uh, um, men ge oss tillbaka hem Tänk så Till vår hus eller men, vi, uh, uh, hur, Ja, ni vet ju om liksom, att de ja, har liksom Brattat iväg Vi har meddelat detta ja. uh, uh, Men uh, vad ska vi? Det är tydligen någon som står kommer åt Och gick massa med zombies uppenbarligen är det det? Men det var inte bra Ska vi bara fortsätta framåt kanske? Eller <här> ska vi stanna och uh, ta hand om zombies? Det var inte så bra Det är ner på 23 Skjuten i ryggen. Men, Nej, vem mår bra egentligen? <skratt> Granny Smith skjuter dig förra gången. <skratt> ja, <men> just det. <skratt> ja, men om, om, om, om det, det är fler liksom överlevande, då borde det liksom inte då hjälpa dem lite då? Kan du typ... <skratt> ja, okej okay då. Men eh, jag tycker att vi kan fortsätta röra oss framåt i alla fall. Vi behöver inte stå och vänta på sådant vis. Jaja. Ja, ja. ja. Hopa till om det är lätt <laughs> Hallå Jag har Ge ett här här Jag visste inte tidigare <laughs> men, <laughs> men det är ju på kvällen det är rätt mörkt nu <laughs> Men det, det, inte. det, det, fram det snart. Jo, vi är ju Ja, ni kommer ju är det är ja. ja. Vi är ju fram dit såklart. Ja, det det står för jag styrla det brinner. Jag campingar uppbindande och här. En Men vi konstaterar med <laughs> snabbt att det inte är zombies som står där nere så det är närmare oss väl. Ja. ja. Okay. Nej. Det är zombie inte det Är det. jag fumlar inte så jag säger det hej! <ratter> Hallå! <hålland> <är> <hålland> har ni två kommuner? Ja. <hålland> uh, hej. <hålland> uh, det är ingen bra idé att skrika. Uh, har ni sånt efter? Ja? Uh, okay. <hålland> <hålland> <hålland> Jag det jag. Jag på de andra så men äh, vi är på väg någonstans eller hur så vi, kan ah, vi ska ha bort ljuset här borta som vi ja. såg. så mm, då, har du sett ljuset kanske måste jag ta fram underskott det är lugnt egentligen ja du nej nej du mår bra gurlet Var var ni på väg mot ljuset där borta. Det är masta borta. Vad är det ljuset allihop? för fuck? Det är där. Det tittar det ni Ah, det så Ja. Jag har inte. Nej men ska vi gå nu för den de här zombie såna där verkar Vi går upp Nu Ja, vi går. Det var det. Eh, ni så men man kommer ner. Men men ni smyger ju vägen mot skogen mm. eh, Då vill jag gärna ha lite liten reflex Åh, <snittet> oh, tre Yes oh, jag Två, Två. 17. Och du har reflex Nej då, du misslyckas mm. du läser man hela Alla sidorna är lika likadana Så får man tolka det hur man vill Fyrt <laughs> av tjugans med en Ja, har det gick bra? Nej, sjutton det gick ett svar. Det gick bra här. Det gick bra här. Det bra lite i terrängen. fast nog enskild. Så att det hörs. Som, de, de kommer efter er. Eh, men ni håller ungefär samma pastorn. avstånd. Ja, ah, fint. Okej. Okay. Så <laughs> det är mörkt och ni kan inte gå så fort. Och de eh, bara rör sig också. så är det träd i vägen ibland från. Men varför tog vi blod? Varför gick vi varför, varför tog vi i blodväggen egentligen? Jag som är Det var ju fler som har blivit på vägen ja. Så fan kan ni det? Helt enkelt längst Kom nu tant Tips är att ta ifrån henne med hagel Jag frågar lite fint Så lite finsapod. Hon har en buss. Hon är bara med. Hon är helt <går> <på läkare. går> Ja, jag är läkare. <går> jag lite mer här. Vi tar det så här. Ja, ni rör er säkert bortåt Ja, min lilla häsväska på djupet Reflex, säkert vi Reflexion, Reflex igen Ja, ett Fyra Nej, nej, jag 19, 16 Det är jag Ni rör ju bort, men vi stannar till den Men som är fortfarande efter ni hör dem alltså, så de kommer de är ju inte så där de går i skog och berftar de är då alltså med på väg efter typ mm. sprett party. Yes. Nej, undrar jag hör det. Du stann här. Jag har en plan. Är du inte bättre hela ljud och lägger den spelar jag lägger just Mibull. <laughs> <laughs> <laughs> yes, let them have just need. Var ju inte skitålders. Slå på skiten. Okej. Ja men jag är inte det, vill jag börja börja dansa. Ah. It's had score. told you the scope. Excellent. Du ska bli belåten med för stick som eller så Good idea. What is Kleenex? Ja, <skratt> och ni smyger i, va? Ja. det, det är inte var... funka ja. För de, de stannar upp, de blir liksom du sig det Där och är i det <hållet> museumet. Det är ju inte det alltså. Det var koreografin. Stanna upp. Va? <laughs> We didn't see that one coming <laughs> <laughs> <laughs> uh, Ni hör ju När ni, ni går in där Och de stannar upp Ni hör att det, som, det, det är de Det som det är Ja, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> så, så ni smyger in Det är <laughs> Jag plötsligt var hem efter oss igen. Ja, det. <tämmen skratt> nej, det är en. Just skött, Visst det är misstaget. Bjuder vi att Tom Jones Jag kanske har satt att på det Så att han att allt blir. Ja, det, den kommer att spela Ja, bra. Ja, <skratt> ja. så det är de, de, de. rör sig väl. <skratt> väl. <skratt> de såg de, inte <skratt> e nej men ni är går. Jag oss se har den blir effekten på kan inte det. Och kocken då. Mm. Äh, Väckla ut sin matan. Äh, mm. Som mm. låg i ryggsäcken. Som någon sköt i. Vad heter det nu nu? Äh, funderade du lite på. Vad hade du mer i den? För jag slog hemma på gatan. Och naturligtvis så. Det är ju kategård Du behöver. I kväll. Oh, mm. Vad her? Mm. Oh, ja. Nice. Mm. Eh, och jag kan frövrigt oh, informera det. er att här, här. är ni nu. nu. Det. Ungefär. Det. Ungefär på det. annars hand. Här är flod. Alltså. Eh, de rutorna som är det, alla de svarta streck som är mm. det är vägar mm. som har de smala har två filer. De tjocka har fyra filer. Ah. Eh, så att det här är en liten det är, är som alltså en stadsdel kan mm. man säga. Men det, det eh. kanske inte kan bara hålla oss vid floden så att vi kommer hit. Ja, det är den ni komme mm. mm. längs floden. Mm. Men vi, Och vi är här borta på småvägarna i räkning. Men vi kommer korsa att gå småvägarna. Ja. Mm. ja. Ja, två två bilvägar mm. så Och lite de här så. Den, den stora linjen, den, den är, är fyrfilin. Ja. Vet vi i följa floden. De här rutorna ja. då, som jag inte då han fyller i och gör någonting annat med, det är då uh, streets and uh, uh, areas of no consequence. Ja. yet. Nej. Ja, mm. to be. <laughs> ja, <laughs> To be of consequence. Mm. Okej. Okay. Mm. Nej, men det är elja på tycker jag. Ni går över handleden. Ja. Måste jag inte jag Jag som går och drar mig Igen. Jag vill ha lite reflexer. Väldigt mycket. Nej. Jag vill ha Jag vill ha några. Jag vill ha några. Jag vill ha några. Jag vill ha några. Ja, jag ha jag, eller... det, mig, alltså. jag har eller har du lämnat det igen? De har ju att nu. Aha. <laughs> så att kommer ju dit då och ni får greda på att det de, de, de lyset. De, alltså det lyser fortfarande den här masten. Okay. Eh, där finns ju ström. Mm. Mm. Och så är det där. kanske. Ja. Vad är det för något på Det är en sån Sommertraktor, kan du komma in? Sommertraktor. Vi vitt <tryck> vitt vad stod? Sänder du Jag en Nej. Ja, men jag klarar mig inte på den, ex. Hur mycket missade du med? Det jag klara Jag sju, jag slog sjutton Så jag missade mig ganska mycket, kan vi säga. Det är ja, tio. Jag ja Ja, jag med tre du? Du snubblar kull Med min buska. Ett par gånger då ja. så, här, så att du får en i skala Nej eh, jo, det, det är jävligt mörd Trädrätt och det bröd så här, så att, uh, Kan jag fixa mig själv lite sen Om vi lämper till Det kan man göra, det är inget ja. problem ja. Eh, mm. ni, ni fortsätter längs den här ja. Det ja, har ju vägen, men den ligger ju alltså 30, 40, 50 meter upp i ifrån på vänskliga eh, Så Sen har du floden igår, om det går precis jämt till floden. Så ju, ja. Det är lite sumpigt emellanåt, men... Det är därför jag snubblar. Ja, så kan det vara. Mm. Men ni fortsätter det, i alla fall. Det gör vi. Är det är inte lätt att dra ska reseväska på jul genom det. Nu <laughs> det. Oh. Jag nej, nej, nej. Oh, påminner om när min pappa tvingar mig mm. på campingingång Finns <laughs> ja. Det finns. Ja äh, det, det, det, det, det finns det men det är of no consequence ja. Man kan använda någon drickare Vilket vart? Hyligt vatten Ja, jag undrar om jag vill om, om man kunde se om det funkar på sån här liten. Man kan prova kan man göra. Ja, ja, man kan ja, prova ja. Allt. Ja. <laughs> allt. Det är nog bäst. <laughs> jag heter för alla. det är inte dumt. Fast den här igen försöka att Ja, jag passerar. Jag sen till då, då att ta äh, lite vatten. På okay, ja. Jag dricker vatten för fullt. Vi har ju kondom. Ja, men börja fylla dem. Vill du göra det? Nej. Alltså, vi har ja, det, en ju här. Nu, vi har ja. Mm. Ja, det är ja, det är en musikhandel det Ja. Flodvatten, USA. Nej, men vi kanske stannar lite. Jag sett, men, skor, tror jag att det är en sån där markanern skulle vilja dricka det. Nej, okej. Okay. <laughs> ja. Men mm, då tänkte ja, jag kan försöka ge lite tur den också. Ja, men ja, då fick den. Ja. Då? Ja, ja, kan det, kan man. Ah, du fitt i västern också? Är det någon som har en dunk som är tom? Jag, jag kan inte tro att jag föreslår stund. det här. jag kom ihåg men. Jag Okej, vi kan ju ha vattenballonger med hel botten. Ja. Det Kan man kissar. på någon personer som Mm. Ja. <laughs> vi, vi tar plastpåsarna först Kanske känns det mest, mest ja. respektfull Ja, spar kondonerna till de är viktiga ja. <laughs> <laughs> okay, jag men, men Just nu vill jag komma fram Jag vill inte av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 och på prästen kan ju stanna med Vi är i fot det är ja, okej. Ja, okej. Jag tänker inte stanna här kan kan man jag, jag låter ju så himla mycket okay. Jag börjar resväska e på jul med mig Jag försöker få honom hjälp att hjälpa mig Bära istället jag har en nyxa lite batterier våra öl du får två öl med dig med Och jag lite gruppade tant Nej Inget är dåligt av nåt ni kommer från jag hjälper bara om det är så att Det du säger så så jag lär ja eh är en pose Ja eller det blir två lite. När han har guldfisk var också. Det också Minas bra. Det är gott. E e e e det e som gott. E e ja. Det är gott. Det är gott. Det är gott. Det är gott. Det är jättebra, Det är gott. Det Det är gott. Det är Det där, ja, det är det där, ja det. De, de, de är inne på inigården där så trädde de runt några stycken än 3, 4, 5. <här> ja, mycket 3, 4, 5. 100. Är ja, de här, alltså, får ni se. Nej, nej, Vi vet ju vad de ska, så då ja. ja. får väl be oss något helt enkelt. Det, det, det, det så har ni inte kommit på det. <håll> <ut> <den. håll> Bilarna eh, var ett helvete kan jag säga att köra med på vägarna och det Men motcykeln går bra för det, man kan kressa sig mellan bilarna och köra lite på torta och, och, Så det går Men vi har att hålla äh, <laughs> och, och hålla undan Hur vinner du att fråga detta? Abbalansinfikater No, why didn't I think of that? Jag är säker på att henne kan gå på jag inte byta två Inte rikt, det är inte Inte vi är döda. Yes, vi är död Tre De lyckades Nej, sex Två Ett Är de er som vill lägga på sitt formulär? Nej, Ni som lyckades, ni bara stanna Stopp ni bara stannar till, ja. bara stå till. Ja, vi, vi stannar med kärringen här dåla för hur är det? Ja, eller Ja, det att två, ja. inte så där jättebra kanske <laughs> <här> <20 igen. här> de som lyckas med det här svaget, de stannar till. <här> för nu har ni kommer fram till den vägen, den första eller? Den första. Ja, den där. Men det den där. där, ja. där. 30-40 meter, men den är ju en bit upp. Mm. Det ja. Det rör sig lite zombies Men nu var det ju då att det var någon som slog 20 med. <laughs> eh, och så att ni stannar ju till. Alltså, och hon bara ba, varför ba, är nu då? Stanna ni åt? Kan inte släta så det var styrkorna i Men Vad är det nu? Ah. Vad är det Nej men Det, fjär, det här var ungefär som <laughs> bara. Så. Hallå! Anna misslyckas också som. hon är strax bakom. Ja. <här> du går in i färd. Nej jag är inte i färd. Du inte vår räddning nu, det är hården som kommer. Det är vad ni ser, ett flertal zombies <laughs> som, som reagerar på det här, oh. här. Och börjar klättra över det här skyddsräcket som är ner på den här vägsläten ner mot dig. Åh, för jobbigt! Ett flertal Ett flertal ja. eh, Då vill jag ha ett intellekt då, oh, som sweet, är då som många. Yeah. Ett, två oh, Ja, två jag, jag slår Det är tvåtton eh, oh, Är en. det tvåtton? <laughs> ja. uh, en, två många <laughs> Jag säger exakt Det är 29 Ja, nu ja, bara se Bara en sju Ja, så är å män. Åh, bröt samtidigt, stycke, är samtidigt Sju stycken. Ja. Oh, oh. uh, what? Så på väg igen mot er nu. Uh, uh, en, två, tre, fyra, fem. 4 Jag släpper med tanten mm. Vem har tantens bussa? <laughs> jag lår Ja, polis. Jag har bara en slägg slägga och slåss med eller någon som har bättre vapen. Nej nah, faktiskt klubbar. inte rolad med tanke på så. Slägga ner Just nu att betra ja. åtmen Ja, jag tänkte att de är en bit ifrån men har vi komma. Ja, säkerligen ingen. Jo, då är vi inte om de inte gjorde det. Men så förutsätter jag det ut så dikt. Hur går vattnet? Alltså då. Nästa. vänster är väg den vägen går ju ut så. Eh, och det var den vägen som ni har gått längs med hela tiden. Ser mm, ni som... inte genom skogen? Det är skogstänk. Men det är skog där. Det, det är det största jag Det ni kommer ju i skogen, så ni kommer ni fram och ser vägen. Det var ju då hon tyckte varför stannar ni om? <laughs> och det var så. Då var det, det är tilläckligt tät skog som att vi har en dålig sida. mörkret inte varit dagens men då, jag som pest hade Gjort hela floden hela Och så hade de mottat i så det om Zombies ser faktiskt rätt bra i Har jag läst mig till Ja det kan tänka mig de gör, de ser bättre än Okej okay. Ja oh. Det är ju inte helt bäcksvart nu Kan de bli blända? Men äh, är det... De kan bli bländade Men är att skogsväxten till det här, är det, det, här man ska det är rätt så tätt Men det är inte så tätt Du kan ju springa in och gömma dig Bakom ett träd Och hoppas att de inte ser dig men... Ska jag blända dem? Jag Då Jag, då, jag, jag tar fan, tanten och fappar hårdskog skogen. Du <skratt> <skratt> <skratt> har sömnat henne bakom ett träd Ja det och ju rundan henne då så Ja det bara Kom du tant så ska vi titta på folk lite jag är ju med dig så jag hänger på. Bra, va är i skogen allihop Hej då. Okej, zombies som. Lycka till. Hej då. Jag så dig vi träffade dig. Alla dagar bara... Alla dagar i skogen till det. Det är well, tre som står kvar. <laughs> alltså det bästa man håller ihop. Mm. Ja, don't split the party. Precis, vi Split the party. Parking! Party! <skratt> jag, liksom jag, ah. jag har inte fri då. Jag inte då. Jag har inte fri då. Jag har inte fri Jag har inte Jag har inte Jag har inte fri Jag har inte Jag Jag har de går mot dig. Vad det tänker du göra? Nu bländar. Ja, du du ja. det ja, ja. eh, de går inte fort när någon kommer. Ja, no, okej. Okay. Det är bra. Jag tar en vattenballon. Nej, vänta. är det Jag tar en påse med en vatten. Ta tar en hål och sticker hål. Jag har en presshål och hål. Det blir längre stål. Det är hur många meter från den här? Ja, just nu så är de så här tio. Ja, men då... Jag tror jag har väntat med hela jag har se så stark. Men ni rör ju uppåt. Ingen fläskfilé vi kan det är Det är ju. Vi med fläskfilé. <skratt> <skratt> <förlor. skratt> och skulle Mycket viktigt. Alltså det var fläskfiléer skitigt sätt att. Det är tjejen som har börjat någon. Alltså det var det som var Det var ju det hörde bara sånt och sladderit. Det är inte jag måste plugga fyra timmar snart. Det är jag Jag tog aldrig när vi det på sjukhusen. Vad ja. försöker ni göra? Ja. Jag försöker ni bara jag vi jag gör det i alla fall. Jag vet inte om han då. Smyger ni? Ja, det är det. Run... Vi väl. Vi, vi antar Så, att det blir vi det. är väl. Vi är Ja, det är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. är väl. är väl. Vi är väl. Vi då. väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi är väl. Vi rullar och följde efter i skogen. Nej ja, men åh Fan vi är ninja i skiten här nu. Jag kläser jag. Jag mig? var mig till tanten och arbetet Ja, det, det hittar då mot. Vi fortsätter gå upp i skogen mot huvudvägen men ja, Men vi kan eller? inte komma upp vägen. Om... det känns ju ännu värre. Alltså jag kan inte gå upp ända det var det den vägen? Ja, det är... Alltså, nu alltså, tar jag snart chansen. Nej, det är här. Jag ska vi försöka hitta en bilsen eller låta upp är. Det. Ja, det gör vi! Ja. <skratt> det <är tapps> <skratt> <för kyrkkel. skratt> var det käringen så? sa det? Eller var det som Ja, det var käringen som blev köpa <skratt> Ja, det gör vi! Och var på tillfället du kom? Vad säger ni? Alltså, är här de efter fortfarande? Ja... Ska vi slå fler reflexer upp? Nej, legal. Ja, hur många? Ni tittar fram och mm. öar alltså, mot vägen. Ja. ja. Det står tre till där uppe. Ja men tre färdiga och sju. Det är en utav, är en utav. Är en utav. Let's Mr. Let's make more sounds. <laughs> Mer ljud. <laughs> jag kom igenom, det var det tre framför oss. Ja fint. fuck. Det är tre färre framför oss. Ja, vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. och vet. Jag vet. vi vet. Jag vet. Jag är Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. fram och Jag till Jag tre. Jag vet. Jag vet. Jag ja. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag det är ju kring, är ja, Nu gör vi att ta det nyttigt! Vi har med som har kavalgarna på sig och så har en som och så ska vi springa över den där såna här. Nej, vi behöver det är jag har. <pioneers> <slugg> <freshwater> Ja, men det är ni två som tar med. Ja, ja. ja. Okej, okay. de tre de reagerar ju på er och sen vänder sig mot er och går mot er. Ja, det är bra. Ja, men det är med släggar. Bara vi det här skulle bli släggar. Um, jag har kött dig upp ena handen. Det kommer gå alldeles oh, Det är lysande Jag är glad jag att jag är en del av den. På <hållandet> hållig <hållandet> uh, Kom in. Jag har också hjälpa till. säkert Du att det jag hjälpa till jag nio Ska du också hjälpa till? Ja många personer kan bära på en person. tre kan du bära på en person. Eller ska kocken och den stora svarta läkaren ta tanten? Men om vi vi har vi är ju så. Ja, jag ska så det så med spyr Nej nej nej nej nej. Jag tycker ni vet att vi tänder en på honom i lägenheten. välta med elden ner, men, Vi kommer efter med, med <skratt> handen Clarissa var jag först och så, i alla fall mm. Händerna på tanten som vi tänder eld på och Sen kastar han ju upp <skratt> <skratt> Men hon är apatisk så att det, Hon gör, kan ju sprida Lekar fast alltså. händerna på honom <skratt> Jag tror inte vi har 10 personer i Vi fortsätter att Ta henne som murbräcka. Vi kommer efter med med diversitet. Jag lägger Ja, 70 exakt. Ja, 70 jag kommer efteråt. <laughs> så får vi se hur det går. Vi frontar på. Masken tror jag att det Han alltså. Annemedalos. Att matraska med så. Nej, det är vi ber. Ja, men det är hans med tanten, no. ja. Någon ditt ska väl ha Ja, men han är med dig den andra som <skratt> Hur gör ni nu? Jag De tar tanten som urbräcka. Vi kommer efter. Köpttyxa, köpttyxa, mm, vi ska bara forcera. <skratt> det är bara tre Så <skratt> Vem <skratt> springer först på tanten? Vem, har, vem, vem, vem styr tanten? Vem har tagit <laughs> som? Det gör du, kan det kan få som får gå mm. De vill ju ha träffslaget för dig Oj. Äh, ah, fint. Fint. Dex, Dex. Dex. okej, okay, det är bra äh, Ja, det, ja. Ja, ja, det, det är lite, jag är lite smidigt äh, Fem plus det räcker inte Ja, men för Nu står de lågt lite, mm. <skratt> åtta. åtta Ja, du ska ju bli tolv. Mm. Ja, bli åtta. De är tre Ja Ja, de ni springer. Ja. Ja, de är tre. Så jag måste träffa alla tre. Ja, okej. Okay. Eh, äh, en där. 20. Mm. Äh, och äh, så två så i alla fall två. Springer du nu <laughs> eller springer du helt på? Ja. <laughs> smok, smok. I can't believe that actually worked. <laughs> <laughs> It hasn't worked, yeah. Yeah, it's good. One is still standing up and it's like... But the other two are just like... And... And... Ja, men det jag. Ni fick upp ett som bra fart är som Han sitter på hårdt. Jag kommer bort det på både. Jag sitter bak det är fyra då. Fyra är på båda Ja. baseball. Ja, det är på. ljud. Med höga som skyskrat och som ligger på marken. de menar. Nej, det får vi. De är inte med nu för ni har ju element av surprise att säga när vi kom upp. Okej, ska vi sätta ni håller ni får ju handa ut. som är på? Eh, var det väl här att då kunde man få automatisk headshot, automatisk headshot på dem. Mm. Om man slår dem. Ja, då ligger ner och man bara träffa dem. Ja, då gäller det bara att träffa. Nu kommer man pressa med sin köttyck så här: <laughs> det är träff. Mm. Men, det är strength, plus ett för det sågat. Gamla tanter är mjuka. Ja, 12 eller höga. Och Bassa och Oles Basser är faktiskt lyckliga. Men jag också. Jag vad skulle jag ha tolv eller? 12 höger. 18, 19 med min plus ett där. Det är treff. Det är då är den död. Då är den död. Vissa två gånger. Men jag får inte en gång till. Skada eller? Nej, det behöver du inte göra för att de är åldras. De ligger redan de står på. Ja, det är en stor, så under, jag vill slå på honom så står det på. Gör så. Slå av honom benen så tränar. det är precis. Ja. Ja. Ja, ja. Mm. All ja. ja, precis. Jesus. Ja. Sre. ja. Sre. <laughs> Sre. Nej är ändå bra. Ja, det är var baksvinnare. I alla fall träff. jag. skulle liksom se om i samma land och och så. Och vi fortsätter med att ha tränat. på vi vidare, så. Ja, vi det. Ja, vi. Ja, vi. vi. Ja, Nej, oj, vad säger jag? Jag har inte hört talas. i talet Ja, jag är i skogen. i talet så kör vi. i talet och på, kör vi. Då hon så då står hon En gång. Han vi någonting nånting Han har inte hört Surprise modifier. Ja, nej, han har inte hört Du är så min färd. Det det. jag tror de är gjutta upp på oss nu för det, det kan nog med en halv gärna <tryck> <tryck> jag tror du att de begär mig människa vad var det är nu det inte kul inte så han dog i min sju så medan vi springer för är så lite. vi Kollar efter om det finns något fordon som ser Gångbart ut på vägen en rickshaw vill du ha. det var. <laughs> Sätt bara jul på tanten så. Det är, är Tanten på döden. Nej. Vi står i fordon men det öppnar man och väldigt Det på döden. Det är ingen lycka med det så det skiter vi. Ja det är ni. Det är vi men men först. Det, det med, med mest reflex. Okay när är du har sex. Slags, slags. Lose, Nej, du första? Ah, är har sex När är du första? När är du är du första? När är du är du är jag ja. första? Ah, jag okay. ja. har du första? Ja. Ja. Jag, jag, är du första? När är du är är det var nog miss. Mm. Nej, jag det. Är det då? Ja. No? ja, då är du ju dina dubbelattacker. No. Nej, jag missar först. Jag ska miss. Oh, mm, 20! Det är 20! 20! In. In. in med det! <laughs> Det your face! This Det är som bara ett. Mm. <hör> det är nu bara Hur vet är, de, är, de, de, de, de, de är nu Det är nu bara ett. Det är nu Det är nu bara ett. Det är nu bara ett. Det är nu ligger ner. Det är nu bara Det är nu bara ett. är nu är nu Det är nu bara ett. Det är är Det Men är är uppe på vägen, är brötade rakt upp. är det så där. är 60 meter från br nu. Men ni brötade rätt håll på vägen. Ja, vi, 60. ja vi, vi får väl bröt efter pipa. Ja. ja, vi efter då. Vi ser ju liksom Kommer det? Jag säger alltså, så här. Det är på biltaket. Eftersom det så? Nej. <laughs> det är <du> här var <laughs> <är> ju <en> kul. Moza. <laughs> I want a cute. <laughs> I want to cute. Vi cute någon på botten. Det var inte. Ja. Vi cute efter. Var hur Eh Nej men då försvinner. Nej inte inte bara att springa på, på på väg så eh, om ni följer asfalten. <laughs> jag vill väl inte. Skall du nu i terrängen och springa hem? för nu springer ni rätt så fort. Okay. Du vill jag ha lite reflex saves. Men vi jag ska inte veta om jag ska springa på vägen eller Ja. Mm. Eh, men ni, ni springer på lite där. Det är inte kul att röta bara en. Du vill jag ha då efter en liten stund en Jorans checks. Båsse endurance. På ett Ja, jag har oh. tappat Nej. Nej! Jag går igen. Jag mm, såg. I... Mm. Ah, jag såg. 19, det är det går inte. Jag slår, jag slår 20. <laughs> jag ramlar, hyvelstyr på ansiktet i allsvans. Jag tror det jag spräck. <laughs> och tanten, och, tanten. och tanten, ja. <laughs> Att jag har lyft fästen Nu mig. jag hon med ansiktet med då? Nej, <laughs> eh, det blir inte så riktigt. Eh, så här blir det. Har ja, vi blivit trötta? Vad är klockan? Ah, eh, ni äh, är till, ja, ni alla är ju trötta nu. Kommer bli. Ja. Fredrik och, eh, Dala, ja. och Andreas springer ju så här med tanten så här. Mm. Eh, det är bara det att Andreas nu blir upp, ja. naturligtvis, för han blir ju jättetrött och slår på sig själv. Så han hänger ju i tanten samtidigt som. Jag liksom blir det blir liksom den här Så Det blir bara en Och vi andra är bra. Och så blir det bara självkonsekvensen. Ja! Och tanten får tre poäng i skådan. Ja, varmt Det var bra att Eh, Anna Elias får fyra och Clarissa och får sex poäng. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja och det blir hög också när kommer ifrån. I Nej i i i i i i i i i i i i i i i och i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Jag i i i i i i Jag i i i i i i i i i i i i i i i jag tittar upp och så där, den ser här från. Det är självblänk, kan du säga. Är det, det säkert inte där med det? Nej, det där området går inte riktigt att gipsa. Vi alltså <laughs> <laughs> <laughs> kanske kan ta fram lite bandage sen. <laughs> stöd bandagen. Ni kommer ju köra det då. Jag vill ha ett intellektslag om för oss. oss? Ja. Allihop. Allihop. Ja, och är nej, 19. Nej. 19. 17. Jag utan Nej, Jag slår in min hjärna när jag ramlade. 17. Ja. Ja, de så lyckades de hör att kommer en motorsykkel. Det ja. länga bak ah, för som bort, bort på bort på vägen. Ja, det är ja, jag kan ju säga då en som en Ja, ni hör ju den här motorsykkeln mm. som kommer. Eh kommer åka så bara upp det ligger tre och så står det liksom länga <laughs> fram så står det på vägen bara när ni kommer åka en baseballträ. <skratt> <skratt> <skratt> <klar> <skratt> Jag vad gör ni? Det är du som bestämmer det såg vi som står på vägen det Fan, det är skithäftigt De bara blåser rätt igenom vi mig på så fuck måste väl ha viss surprise för dig Fem Ja, nio först <skratt> som <du>, Ja <nej. skratt> <skratt> det blåser. Han ja, de står ju som, jag är jag som är en, en klump Sen, kör ni det igen, så, kör liksom, så han körde rakt igenom. jag så han kör ju inte på någon. Jag, jag, är det, det är jag slår ju uh -huh. <skratt> Ja, <skratt> Hur eh, <skratt> kan du attackera. Ja. Men ni kör förbi. Mm, jag har två miletax per round Bra. Tio, nitt, nej Nio, nej, nej eh, Du är två stora hål i luften Det är bra att du återhör dig den jag Ganesa säger ju dig Bara fan, det kan man ju inte ha med när han ska slå brevlåder Jag har huvud mig rätt arg Som vanligt Men vi kör förbi dem De vänder efter och går efter det, i alla fall Ja Kolla här, de är med efter oss! Köp, <laughs> köp! <kör, kör>, <laughs> en gång till. Eh, Sorgen, sen! <laughs> Ta en liten stund. Eh, ja, det, nu ser ju inte som den här med i alla fall när ni kör fram. Men, men när ni kommer fram där, så ser ni att det står en på vägen. Tjock inte på dem. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, det kommer någon. Oh, <laughs> <laughs> vi ligger ner. Vi ligger ner. <laughs> <hör> ja, vi ligger lamporta på den på vägen så att det inte är Ja, just det. Jag meddelar att det är mm. Ja, skurkar. men det ser ni ju. Det är, det, ja, ja, nej, det det är li, lite mörkt så det ser ni. Det är någon som står så att det ser ni att det Som vi fick lamporta. Nej, vi är som vi Ja, först var så först var sen tände jag på den alltså. Ja, vi har tänkt på också. Ja, det är <laughs> ja, Jag lyckades med inte läxtslag. det var. det jag det är bra. <laughs> ja, det är bra. Det var ja, typ det. så han han stannar till i Stannar ja, fan det Präst. Åh, oh, vad bra det är! Vad bra det att ser folk. Ja, det är du. Känner ni med dem? Ja, tyvärr. Till typ. jag känner inte dem. Jag, jag misstänker vet vilka de är. Men jag har ja, faktiskt varit Jag har faktiskt. <skratt> men Jag har hittat faktiskt en lapp på här gången. Jo, Ja. Det visste jag inte om. Nej, men vet det. vet ja. <skratt> inte. Polen! <skratt> Okej. <Okay. skratt> okay, um... Hoppa av och ska kramas i. Ja. Var mysigt, men hur är det så här mitt på zombivägen? Ja. <skratt> det kanske skulle röra oss lite. Fem. Okej. Okay. <skratt> Va? Jag knackade på dörren. Ja, förlåt. Det är en ja, men ska vi fortsätta då? Liksom. Ja. Jämna. Och silence. du? har jag Nu ser jag inte Vi kan ska avrunda där då. Ja. happy reunion. Yay! Yeah. Yeah. On the road. On <laughs> the way in the darkness. <laughs> oh. and, I, and I had a, a dice already. And <laughs> dealta <laughs> för ni åtta stycken. <laughs> Hallå. Vad vem them i introduktion. Hallå. Let's introduce a new zombie. Nej, nej, nej. Think again. Let's not. <laughs> Let's not. Do that. Det gör vi nästa nicht gång. Det är ju nu zombie. Den är två centimeter hög och eh Ja, Jag in Vad har sidan blött någon sin station Börja glad, du vet du om Resentiva Nej, inte riktigt Umbrella, nej, nej, nej, nej. nej. De, de, de, de finns inte med här Nej, de är sköta Hon bara att de har sitt högkvarter det heter varit jävligt just nu Så är det så oh. Det är så Har min <här, jag Här är det på, på det överallt <här> Dums uppsamling Som sagt, det things. här är ju mer kött av spel Men man har rätt roligt ändå När man spelar <laughs> för det kommer det konstigt. Ja förstunta varom det kommer ifrån. Han kör på har mögans att lösa alla problem på mest idiotiska sätt. Det är då allt människor. Ja, det är vore med skulle det det är inte en mening för att han inte Det Nej, vi pröver med dig för att se det nu mä i sig. Ja, Men det har fortfarande fått förstått det här så det är värst mycket. jag har bara skapat oss stor med tändstickor och lägerspelit Det fungerar faktiskt att Sätta en blindad trasa i en imbestintak för en vi det sparar vi som en nödplan så då vet jag vet om du riktigt illa en... ja, det drar tissan upp så får du inte att den springer ja.